Nagyvárosi dilemmá Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Köszöntjük, Konnyezsi Gábor és Bányai Géza. És ma pedig. Egy ö, olyan témáról beszélgetünk, lesz később egy vendégünk is, amiről tulajdonképpen mi, mi mondhatnánk azt is, hogy mindig beszélgetünk erről, mert nagyon sokszor a gondolataink mögött meghúzódik az a gondolat, ami a mai napnak is a témája, és ezt most a Budapest Klubhoz fogjuk kötni, illetve a, a Római Klub jelentéséhez, és hát ö, ahhoz a valósághoz, ami a mai valóság és ami ezekből a jelentésekből és előjelzésekből hát, megvalósult bekövetkezett igazából itt a megvalósulás egy nagyon fura szó, mert ezt senki nem kívánja hogy megvalósuljon a műsorunk ugye benne van a nevében, a címében a Nagyváros Edemmák, és hogy a Nagyváros ebben leginkább Budapest, de tulajdonképpen évek óta a küldetésünknek tekintjük, hogy túlmutatva akár a nagyváros, épp nem kicsi keretein, egészen globális szintű kérdésekig jussunk el, és ezekkel foglalkozzunk. És mai műsorunkban hát, ezekkel a kérdésekkel fogunk foglalkozni. Apropója ennek az, hogy a múlt héten volt egy fenntarthatósággal kapcsolatos konferencia a Csőz ahol hát részt vett László Ervin, aki a Római Klub tagjaként részt vett világmodell, a korabeli világmodellek megalkotásában, és ugyancsak részt vett Rúzsa Ágota, aki a műsorunk második felében személyesen is el fogja mondani gondolatait. Reméljük, hogy majd egyszer László Ervényt is meg tudjuk hívni, aki magyarként vett részt ezekben a rendkívül fontos modellezésekben, és itt nem állt meg, hanem Magyarországra hazajöve megalkotta a Budapest Klubot, ami még a elnevezésében is visszacsatol a Római Klubhoz, hogy gondolkozunk közösen, globális szinten gondolkozunk, a lehetséges jövőn. Hát ja, a én évekig dolgoztam együtt a László Ervinnel a Budapest Klubban, és a Budapest Klubnak a, a valóban az előképe a Római Klub, de egy, egy olyan különbséggel, hogy amíg a Római Klub az egy tudós gyülekezet volt, egy, egy szakmai ö, csoportosulás, a, amelyik, a, ami azzal foglalkozott, hogy, hogy felvázolja azokat a tendenciákat, amik a, a jövőben várhatók a, globálisan a föld ö, föntarthatósága, vagy a földi létfönntarthatósága ö, a szempontjából. A Budapest Klub pedig Ugyan ennek a gondolatnak már nem egy tudományos, hanem egy hétköznapi megközelítés, amiben elsősorban inkább művészeket és más kreatív embereket próbált László Erőn összeívni, akiknek nem az a dolga, hogy, hogy új tudományos felfedezésekkel gyarapítsák azokat a, a gondolatokat, hogy, hogy mondjuk, mit tudom én, a globális felmelegedéshoz még újabb adatokat szerezzenek, vagy a, a nyersanyagok fogyása és a népesedés összefüggéseit vizsgálják, vagy bármilyen hasonló dolgot, hanem megértve ennek a gyászos tendenciának a természetét, ami, ami, amiben tulajdonképpen ma is élünk, és ma már nagyon sok mindenben közhely, tehát talán sokszor elég annyit említeni erről, amennyit most csak így rejtve a mondatok között megtettem. Már mindenki kapcsol, hogy, hogy, hogy miről van szó, hogy itt hát az életmódunk és ennek a nyugati civilizációnak egyfajta, hát mondjuk úgy, hogy bukása, vagy a bukás felé való rohanása az, amit látunk, és nagyon sok ember ezzel a fölismeréssel rendelkezik, és intuitív módon megpróbálkozik azzal, hogy ellene cselekedjen. És itt igazából az ellene való cselekedésnek van a, a helye és ideje, és a Budapest Klub az ennek az ösztönzésére jött létre. Ehhez, ehhez nagyon erőt tulajdonképpen, és ezt, uh -huh. ezt az erőt próbálja valamiképpen hát, tudatosítani és az embereket ilyen értelemben összefogni bár maga a klubnak a tagjai az egy válogatott társaság, 50 valahány ö, nagy név. Például a Bányai Géza. Nem, nem, nem. A nagy Budapest klubnak, tehát vannak helyi Budapest klub hogy mondjam, társaságok, de a, a Budapest klub az tulajdonképpen a László Ervin által meghívott világhírű embereknek a, a klubja, tehát oda nem lehet csak úgy bekerülni, az valami nagyon világra szólót kell letenni az asztalra, tehát olyanok vannak közte, mint a Dalai Láma, vagy volt például alapítótag, Yehudi Menuhin, vagy Péter Usszinov, tehát olyan nevek, a Igen, igen. Na. Tehát amikor a Budapest Klubra gondolunk, akkor... Ez egy nemzetközi társaság. Ez egy nemzetközi társaság, de ez egy ilyen rendkívül elit ö, társaság. Uh -huh. Nagyon, nagyon Vászláv Havel volt a tag, most egy pár azt mondtam, ugye, akik uh -huh. már uh -huh. meghaltak, de de ö, főleg, főleg, főleg nagyon ö, neves művészek, gondolkodók, egy-két vallási vezető a tagja. Ö, mondhatna, hogy akik inkább a, az értelem helyett, inkább az érzelem és a szívemberei, és, vala, és, és a művészetükkel, vagy a világnak szóló üzenetükkel ö, ö, az emberségnek egy olyan fajta megközelítését is adják, ami, ami azért nem általános, tehát valami, valamivel egy, egy nagyszerű, egy jobb minőség az, amit, amit közvetítenek. És tulajdonképpen mindegyik mögött ott van az a megértés, amit hát ilyen tudományos úgy, tudom, ugye fenntarthatóságnak nevezünk, tehát az, hogy ez a világ, amiben élünk, inkább azt mondanám, hogy ez a civilizációban élünk, hisz a világ, mint olyan, az fönt fog maradni, akármit is csinálunk, nyugodtan felrobbantatjuk akár a Földünket is, az a, a kozmoszt nem fogja mélyen befolyásolni, hanem egy mint egy távoli csillagnak a, a fölrobbanása, vagy egy távoli bolygónak a berezobanása, mondjuk egy fekete lyukban körülbelül valószínűleg akkora távolságban ennyi jelentőségű. van. A igaz, számukra, értelemben, igaz, szelem nem. értelemben talán többől, többől igen, van Talán igen, talán nem. Életet hordoz az, az a, a gyanúm, hogyha olyan messziségben élnénk, akkor ennek a hatását ugyanolyan kevés érzékelnénk, mint hogy nem tudjuk azt, hogy, hogy esetlegesen egy másik civilizáció amiből azért lehet számos ö, mi történik, és éppen milyen jó vagy rossz történik velünk, lehet, hogy hat, lehet, hogy nem, de az, amit mi teszünk itt és most, az mondjuk, hogy 99,9999%-ban hat, és a számunk rendkívül fontos, mert az a mi sorsunk, az a mi döntésünk, az a mi erkölcsi hozzáállásunkat tükrözi, az a mi felelősségünk, és ezért ez, ez rettenetően fontos. Hogy működött ez a Budapest-Kophamányi? bele? Vagy hogy működik pontosabban? Ez már mai napján működik, ugye? Ö, működni, működik, igen. Hát ez tulajdonképpen azt mondjuk, hogy ez, ez igazából. Azért László Ervin a Budapest Klub, tehát az ő, ő, ő lelkesedéssel viszi előre a dolgokat. Ö, tulajdonképpen, ha úgy vesszük egy világ hát, mozgalom, de ha úgy veszük egy bizonyos tekintetben, én úgy gondolom, hogy megmaradt egyfajta hát, ilyen elit szinten, tehát nem a, a hétköznapokban, közvetlenül olyan, hogy Budapest Klub mozgalom olyan nagyon kevéssé, tapasztalható, ellenben a hatása, az feltétlenül ott van, tehát a gondolkodásra, a, a, a, a, a, a, hogy mondjam, a, a motivációkban nagyon is ott van az, amit a Budapest klubbal is erősítve László Ervin hát azért évtizedek óta mond, ír, rengeteg könyv formájában, ezt a gondolatot elénk tárta már. Úgyhogy ez egy, ez egy, ez egy, ez tulajdonképpen azt, mond, azt mondhatnám, hogy az egyik, hogy mondjam, a, amit az ember megtehet másokért, a másik tudatának a kibontása, a kinyitása, ez, ez ebbe a kategóriába tartozik, és én értelemben ez roppant értékes dolog. Ez a korunknak egyik nagy szellemi értéke, ami a Budapestlóba történik. Ezek a nagy emberek időnként találkoznak is? Vagy találkoztak? Találkoznak. De vannak ilyen találkozók? Igen, időnként találkoznak, de meg kell mondanom, hogy én azt hiszem, hogy nem ez a fontos igazából. Tehát nagyon... Nagyon rossz úton járunk, hogyha egy, úgy képzeljük el, mint valami pártot, vagy valami, valami hogy mondjam, egy, egy mozgalmat, ami egy bizonyos cél érdekében egy programot állít össze. Sokkal inkább a, a, a hatás, a példa, a példamutatás, a hatás, a kiállás. Ez a, ez a lényege a Budapest klubnak, hogy az emberek lássák, hogy nincsenek egyedül, van az a fajta ilyen alternatívnak nevezett gondolkodás, az, az korán sem alternatív már. Az embereknek jelentős része érzi, hogy valami baj van a világban, és valamit kellene csinálni, de egyedül érzi magát. Mert azért valljuk be, hogy az önzés és a... És egyfajta technokrata szemlélet az, ami ezt a világot uralja, ugye pénz, dolgoknak a megszerzése, egy bizonyos fajta anyagi bőségnek a, az elérése, megtartása, fejlődés, amit tulajdonképpen egy kifejezetten egy ilyen anyagi-mennyiségi anyagi, mennyiségi. Mennyiségi fejlődést jelent. Ugye már eleve az országokat úgy minősítik, hogy ebből az anyagi fölhalmozásból, mennyit tudnak egy adott évbe összeszedni, ez a GDP, amiben benne van jó és rossz, tehát egy katasztrófa, és annak a helyreállítása az nagyon erősen megdobhatja ezt, a, ezt a, az arányszámot. Semmiképpen nem utal arra, hogy az életnek a minősége az milyen, nem mutatja ez a szám azt, hogy holnap is föl tudunk-e halmozni, nem mutatja azt, hogy az unokáink vagy a dédunokáink ezen a Földön milyen világban fognak élni, illetve tulajdonképpen ha mi ezeknek a számoknak valószínűleg mutatják, hiszen egy olyan szám, ami csak arra alapszik, és az a tendencia, hogy minél többet fölhalmozzunk, az azt fogja jelenteni, hogy, hogy mindazt, ami a fölhalmozást soha nincs kapcsolatban, vagy pedig egyszerűen ellentétes, az úgy kívül fogunk a tudatunkon nyomni. És például a természetnek a föntartása, a, föntartás, a megolvás, az egy tipikusan egy ilyen kérdés, amit a modern civilizáció, hát most már egyre kevésbé, mert azért ez a gondolat mélyen befészkelte magát a, a, az emberek fejébe, de tulajdonképpen a azért nagyjából még mindig a szemétnek a gyártása, a fölhalmozása, az erőforrások kiasználása és, és végső elfogyasztása jelenti még a fő tendenciát. Itt van előttünk egy könyv, a Budapest Kúb első jelentése. Ugye a Halmarek Évezred Veszélyek és esélyek címmel, László Ervén szerzőségével. Tehát ez jó tudni, hogy, hogy ilyen létezik, ez 97-ben jelent meg, ugye igen, ez a könyv. Igen. Tehát, azóta öm, több könyv is jelent meg László ez volt az első a Magyarországon. Lehet-e a hében a legfontosabb megalapításokról beszélni? Tulajdonképpen hát, már vázoltam nagyjából. Ja, ezek azok? Ezek azok. Tehát öm, öm, valóban a, a gondolat azon a, azon a kutatáson alapszik, amit a Római Klubban lefolytattak a 70-es években, és aminek a az eredménye az volt, hogyha nagyon összefoglalva, hogy a, a föld erőforrásainak a kihasználása olyan ütemben folytatódik a jövőben, amilyen ütemben a, a 70-es években és a, azt megelőző korszakban, amit ugye föl tudtak mérni, amiből a tendenciát föl lehetett állítani, akkor ez azt eredményezi, hogy a az a rendszer, amiben élünk, az szükség szerint egy ponton össze fog omlani. Tehát el, részben azért, mert elfogynak erőforrások, részben azért, mert a a fogyasztás következtében való szennyezés, és itt, itt, itt ma már ki kell egészíteni olyan gondolatokkal is, ami ma már nem, hogy mondjam, fizikai szennyezés, és ez nyilván a Római Klub jelentésében még nem szerepel, de ma már egyre inkább kell gondolni tudatszennyezésre is. Ez jó. Tehát egész egyszerűen a modern ember, nagyvárosi ember, az, az olyan erős, hogy mondjam, pszichai terhet, hordoz magával, földolgozatlan dolgoknak a tömkeregét, azért, mert elszakadta természettől, elszakadta az élet, hogy mondjam, hát hagyományos valóságától, hogy, hogy inkább egyfajta, egyfajta pszichózisban él, és ennek következtében vagy szereket használ, vagy például, a, a, hogy mondjam, a szórakozásnak olyan felfokozott ö, ö, ö, arányával De találkozunk, hogy az... a tévé kommerzenének a, a használata, stb. stb. Ami tulajdonképpen egyfajta egy, egy, egy, egy ilyen, ilyen félállom világba visszijőd, és a realitástól nagyon ő, eltávolítja. Valóság show. Hát igen, tehát ezer ilyet mondhatunk, de szándékosan mondtam ezt meg, hogy Igen. elmondják, hogy valóság. Szóval. Igen, de a lényeg tulajdonképpen ott van, hogy az emberek tömegei ülnek le, és, és fogyasztanak valamit, ami ilyen, ilyen tett szellemi táplálék, miközben ez nem táplálja őket egyáltalán, hanem, hanem tulajdonképpen csak a, a tompítás és az elviselés, Eh, hogy mondjam, lehetőségét kínálja, eh, semmiképpen nem a kreativitást szóval nem hozja dolg. ki, és, és semmiképpen nem a, az lelkesíti az embereket. Mm -hmm. És hát bizony ennek aztán ezer eh, olyan következménye van eh, beleértve egyszerű testi bajokat is, ugye bizonyos civilizációs betegségeket, vagy például olyan dolgokat, hogy eh, hogy mondjuk például a szórakozással vált, de számára az, hogy mondjuk a központokat járják és, és vásároljanak. Tehát egy olyan fajta ö, ö, lehetetlen jövőkép ez tulajdonképpen, ami, ami abból a szempontból jó, hogyha én mondjuk egy kereskedő vagyok, vagy egy gyártó, akkor azt mondom, hogy jaj, de jó, nő a fogyasztás, akkor én eltam adni a portékámat, és én ebből meg fogom kazdagodni. Hogy én is elmenjek fogyasztani tulajdonképpen, ugyanazt a vágyat ki tudjam elégíteni, ugyanakkor nem gondolunk arra, hogy ez mélyen a szükségtelen kategóriájában van. Tehát a dolgoknak a, a, a megszerzése ilyen formán már alig-alig okoz egyébként örömet, és, és hát tulajdonképpen ráadásul szükségtelen is, meg se tudjuk ma már becsülni az értékét a dolgoknak. És hát ez lehet folytatni a végtelenség. Tehát ez a, ez a, ez a dolognak a, a, a szellemi oldala, ami, ami amivel a Római Klub még nem foglalkozott, hanem csak az anyagi részével, és tulajdonképpen a Római Klub kutatásából eredeztethető, én úgy gondolom, a fenntarthatóság gondolata is. Kicsit, Tehát, ö, hogy... hát már Észak- Európában, Svédországban jött először ez a gondolat még a 60-as években, a sovas esők miatt. Hogy... Hát igen, ez volt a ladloknak a könyve, meg meg, tehát meg voltak benne volt a páran. Levegőben. Tehát ez a levegőben benne volt, és az elvasz tulajdonképpen az, hogy az ember ne használjon el többet, mint amennyi a számára Mi. szükséges, és tartsa meg a természetet, a saját világát, olyannak, hogy legalább ilyen módon a következő generációk is tudják használni. Na most ez az időszak, tehát a Római Klub olyan mondtad, hogy akkor még ezek a gondolatok nem voltak így, meg hát valóban a fogyasztói társadalom fogalma ezután terjedt el akkor még lefelébb ilyen tudományos körökben merült fel ez a gondolat, de most már szétélve hosszában mindenki ismeri, és hogy a, a fogyasztást tudatosan meghatározott eszközökkel növeljük, tehát nem elég meg, hogy önmagától is nő hanem még növeljük is. Ez valóban a fölmerült módszer, hogy így mondjam, hogy a reklámmal már nem azt tesszük, mint régen, hogy felhívom a a lehetőségre, hanem hogy olyan igényeket keltsek, fel, ami magától nem lenne. Ö, és befolyásoljam az emberek viselkedésmódját és, és szokásait. Mm. Például akkoriban, amikor hogy a romai klub jelentése írottak, elképzelhetetlen volt, hogy az emberek éjszaka vásároljanak. volt, hogy nyáron nyitva tartsonnak üzletek. Ö, emlékszem rá, hogy, hogy nem, nem volt egy helye, ahol lehetett volna Még az úgynevezett éjjel-nappali a üzlet a ABC a rákóczó és a nagykörülött sarkán így csak ne, nevébe volt éjjel-nappali, az se volt nyitva éjszaka, és euh, volt egy próbálkozás, hogy a klauzátéri csarnokot euh, nyitva tartsák éjjel, hát kongott az üreset, és, és nem lehetett fenntartani ezt az éjszakai nyitva tartást, tehát egyszerűen nem volt ilyen igény. E, és ugyanez igaz egyébként a, a vasárnapra is, hogy, hogy a édességboltok, a világárusok, meg a, a trafikok voltak nyitva, semmi más nem volt nyitva, és ez természetes volt, és abban az időszakban, amikor ugye egyáltalán nem támogatták a, a vallást, legjobb esetben tűrték, a vasárnapot jobban betartották, mint most. Ez hát ehhez kellett azért egy jó egészséges diktatúra is, tehát azért, hogy úgy mondjuk a alatt nő a pálma. Tehát ilyen értelemben a, a, a kádárkorszak és az azt megelőző korszak serkentőleg hatott arra, hogy az ember keressen kiutat. Míg az, ami azóta történt, persze most is vannak jelei hogy hogy az ember eljállít, el, de nem ugyanúgy. Az ellenállás nem olyan típusú. Tehát amikor, a, amikor tulajdonképpen a az elnyomás, a modern elnyomás az ilyen nagy testérszindrómában jelentkezik. Tehát egyszerűen a nagy, nagy vállalatok, a gazdaság olyan, hogy mondjam, hát hatalmat nyer az ember befolyása felett, olyan eszközökre szert, akkor itt nem egy primitív hatalmi vágyal kell megküzdeni, hanem hanem olyasmivel, amire a az emberek is vágynak. Tehát, tehát, Ami fölkeltem be az igényüket, hát hogy vágyjanak. Igen, rá. de ez, ez, egy, ez egy kölcsönös dolog. Tehát amikor csak egy éjjel nappal közért volt Budapesten, és csak egyféle dolgot lehetett kapni, akkor az emberek arról álmodoztak, hogy ők miért nem élhetnének úgy, mint a németek, vagy az angolok, hogy bemennek egy boltba, és, és 8 féle kenyér közül választhatnak, vagy 30 féle között, vagy 70 féle sajt között, vagy 500 féle sajt között, mint a francia és a többi, és a többi. Tehát ez, ez a fajta fogyasztásnak ez az igénye, ez, ez ott volt, a vágy az ott volt, az, hogy, az, hogy egy olyan rendszerben éltek, ami ezt nem tette lehetővé, vagy, vagy egyáltalán nem támogatta, az inkább csak azt jelentette, hogy egyfajta hát mondjam, az ellenállás és, a, és egyfajta ilyen idealizált jövőképnek a a, a vágyát éltette, de valljuk be, nem azt éltette az emberekbe, hogy egy, egy nem tudom én, egy Isten irányította igazságos testvéri társadalmat hozzanak létre, hanem, hogy, hogy elérjék a nyugat-német színvonalat. Ez, a, ez, a, ez az érdekes. Vagy az amerikait. Tehát amikor a 90-ben fordultak a dolgok, akkor nem, a, nem az emberek azt gondolták, hogy jaj, de jó, mi is nyugat leszünk. És nem gondoltak arra, hogy nyugatnak lenni, az azt jelenti, hogy valahol Például a harmadik világban kell legyen néhány nagyon olcsó ö, ö, dolgozó munkaerő, aki azokat a javakat olyan ö, ár különbséggel elő tudja állítani, hogy, hogy, hogy megérje. Ma már tudjuk, mert ma már mindenki Kínába gyárt, még Magyarországon is ott tartunk, hogy, hogyha valaki, például voltak ruha ruhaüzemek sokáig, még, még a 90-es években is voltak magyar Kialakultak magyar márkák, amikről nem is tudja az ember, hogy magyar jó nevű márka, de így gyártották, ma uh -huh. más is elviszik Kínába. Tehát már ma a, a magyar Kereskedő, vagy a magyar gyártó, és ugyanúgy gondolkozik, mint egy német, vagy egy amerika, hogy elviszem egy olyan helyre, ahol olcsón dolgoznak. És itt jó drágán el fogom adni, mert itt csak a fogyasztás érdekes, itt csak a választék, stb. Arra nem gondol, hogy ez még rövid távon sem jól működő rendszer, tehát vannak dolgok, amik gazdaságilag se tarthatók sokáig, nem számít, hogy milyen következményekkel jár a világra az, hogy, hogy egy helyben megszerezhető nyersanyagból helyben földolgozni valamit és helyben fogyasztani, az mennyivel kevesebb ö, erőforrást igényel és mennyivel több munkát ad helyben, mint az, hogy én itt csak eladni akarok, de... 15 ezer keresztül szállítom oda-vissza a dolgokat, a világ legkülönbözőbb tájéről szerzem be a nyersanyagot. De a ságarépa átlagos szállítási távolsága, ez 800 kilométer. Igen, de minden termékre azt lehet mondani. A ságarépa. legegyszerűbb eszköz, amit használunk, ma a könyvek. Ott vannak, hogy, hogy vannak ugyan magyar nyomdák, de nagyon sokan, tudom, én, Hongkongba, vagy Indiába, vagy valahol nyomtatnak, mert esetleg nagy tömegben megéri. Még az is megéri, hogy, hogy visz, és ma már ott tartunk a jobb minőségben, megcsinálják, mert ők, nekik van munkájuk az itteniek, meg nem Egy tudnak nem fejlődni, nincs. És, és nincs munkájuk, és a végén lemaradnak minden tekintetben. Tehát ezek csak példák, de én azt hiszem, hogy az igazi probléma az, hogy, hogy amikor mi, szembe kerültünk ezzel, az a vágy, hogy olyanok legyünk, mint a nyugatiak, az meg volt. Nem az volt a baj, hogy, hogy, hogy mi, mi ellen akartunk állni ennek a tendenciának, egy hanem egy nem, nem. Tehát amikor valakire rámutatunk, hogy a reklámok, a ronda kereskedő, a nem tudom én micsoda, a gyalázatos marketinges, a nem tudom kicsoda. akkor nézzük magunkba, mert mi egy másik helyen marketingesek, kereskedők vagyunk, hogy vagy legalábbis az ebből származó eredményt próbáljuk, tehát ebből élünk, ugye? Ha mondjuk valaki egy autógyárban dolgozik, engedtek sok dolgot, el lehet mondani az autók ellen, de ha a családját abból tartja el, akkor mégiscsak a autókereskedőre, a marketingre, a reklámokra és a nem tudom micsodákra van támasz. vagy mondjuk, mondjuk egy, tegyük fel egy, egy üdítő, a, itt a palackozó üzembe dolgozik. Mondjuk 300 ember dolgozik, a nem tudom én milyen kólagyártónál lehetem. Magyarországon nagy üzem, mit tudom én, lehet, hogy több mint 300, lehet, hogy 3000. És azok a családja, az mind abból él az minden egyes ócska Coca-Cola lereklám, ami, amitől, amitől a fejed szétdúrran, és azt mondta, hogy micsoda befolyásolás, micsoda manipuláció, hogy abból él. Tehát ez a rendszer, ez gyakorlatilag... öngerjesztő. Hát ez, ez ilyen értelemben nagyon egységesen működő, tehát ez egy rendszer, olyan mértékig rendszer, hogy ezt egyetemen tanítják. Mm -hmm. Ugye? A üzleti diploma... Megszerzés azt jelenti, hogy ennek a rendszernek a, a, a működését e, mélyen megér. Ez már egész tudományos e, szinten folyik, mert ez egy nagyon szofisztikált rendszer. De mégis csak arról van szó, hogy, hogy, hogy jószerűen jó mindenki ebből él. Még az államok is abból élnek, hogy a nagyvállatoktól beszedett adó, vagy hasonló kereskedelem, hogy van beszedett adóból, próbálnak élni. Nem pedig a helyben Megtermel a helyben való hasznosítása lenne a cél. Tehát ez teljesen szembe megy ez a tendencia azzal, amit tulajdonképpen a Budapest klub ö, ö, szeretne ö, tudatosítani, és amit a római klubban ö, hát először a világ elé tárta. a nagyvárosi dilemmákat. Kolundzsia Gábor. És Márnyai Géza. Itt a műsor, hát második negyedében mondjuk így, arra gondoltunk, hogy az előzményekről is beszélünk egy kicsit, tehát az eddig már többször emlegetett római klubról, Ugye, ez 1966-ban alakult Rómában, innen az elnevezése, és Aurelio Peccei olasz tudós kezdeményezéssel jött létre, és végül ő volt a mozgatója ennek az egésznek. Tehát amíg a Római klub addig létezett, mondhatom, amíg ő élt, ö, és ö, ő hát kezdeményezte és ö, szorgalmazta, inkább így mondhatnám, hogy ö, világmodelleken mutassák be, vizsgálják meg az előttünk álló el lehetőségeket. Na most... Ezek a világmodellek aztán létre is jöttek, sőt a 70-es évek rendkívül intenzív volt ebből a szempontból, hiszen egyik másik után keletkezett, sőt kifejezetten ellen ellenmodellek is készültek akkoriban, de amiről most szeretnék beszélni, annak éppen évfordulója van, úgyhogy pontosan 40 éve tették közé a Növekedés Határai című könyvet, amelyik az első ilyen világmodellnek a publikációja volt a nöködönség számára. Előttem van egy könyv, amelyik a Sötőbe tapogatózva címmel jelent meg a 80-as évek 82-ben, tehát 10 éve később, ez is már 30 éve, amelyik leírja az addig létező világmodelleket. Elsőként ugye ezt a ezekhez a 72-es növekedés határaiból publikált modellt, és azért az évszáma rá kell figyelni. Gondoljuk el, még a volaj válság előtt vagyunk, az exponenciás növekedés korszakában, amikor mindenki úgy gondolta, az összes politikus, összes közgazdás és az összes ö, tudós néhány kivétellel, de az állampolgárok is, hogy ez így fog menni, és így tovább. És még így ebből. Tehát ez, ez a optimizmus volt akkor magától értetődő, tődő. Csak közbevetőleg mondom, hogy ugyanebben az évben, 1972 az 72-ben jött létre Magyarországon az első környezetvérlemi tárgyú kiállítás. Senki nem nézik rá, akkor még a Budapesti Nemzetközi Vásár, még a régi helyén volt a, a Városligetben, egészen más hangulata volt egyébként egy akkori BMW-knek, akik ott nem jártak, el nem tudják képzelni, hogy mennyivel másabb volt az a, az a BMW, mint az a mostani, és már csak a millió is tekintve, és akkor ezekhez a 72-ben ez a kiállítás bemutatott ilyen levegőtisztító meg víztisztító berendedések, amik ipari termékek voltak, tehát ezeknek igazán nem a promóciója az tartozott, de mégis arra irányult, hogy hogy lehet megóvni környezetünket a túlzó szennyezés elől. Hadd hangozzék el a neve annak, aki ezt a kiáltást létrehozta hozta, Karácsonyi Nándor, édesanyám második férje, aki már én, rég nincs az élő sorába ő az, aki Magyarország első környezetférre, kiállítását létrehoz a 1972-ben a Budapesten nemzetközi vásáron. Na most ugyanebben az évben jelent meg a növekedés határai, ugye akkoriban angolul, aztán később ezt lefolytották a világ számos nyelvére. És ebben az első jelentésben ö, hát tulajdonképpen bemutatják a előttünk álló lehetőségeket nagyon komoly számítógépes modellt alkottak ezek meg a 70-es évek elején. Azért gondoljuk meg, hogy hány számítógép volt ez a 70-es évek elején, ahhoz képest, amennyi most van, akkor még egy számítógép központot úgy kellett elképzelni, hogy egy nagy teremben ilyen szekrény gépek vannak, és nem is kevés, és azokon ilyen szalagok, csak forognak, hol erről hol hátra, és meg a rukácsák, meg a lyukszalagok katognak, szóval egészen más világ volt az akkori számítóközpont, és kevesen is értettek hozzá, tehát egyáltalán nem volt magától értetődő a számítókép használata akkoriban még, és a gépidőket is nagyon kivott, kicentizték olyan programot kellett írni, hogy minél kevesebb gépidőt használjon föl, és itt tovább, és itt tovább. Ezt csak közbevetőleg mondtam, tehát ezek a, ez a modell már számítógépes feldolgozású, és az inputja olyanok voltak, hogy a, a rendelkezésre, álló erőforrásoknak a még fennmaradó mennyiségű azon kívül, amit már fogyasztottak, a környezet szennyezettsége, a népesség száma, a mezegazdasági termelés volumene, az ipari termelés volumene, születésszám, halálozás, szóval ezeket nagyjából betáplálták, és bizony, bizony az jött ki, hát ha most nem rádióban lennénk, hanem televízióban, akkor meg is tudnám mutatni, itt csak beszélni tudok róla, hogy ö, pontosan a, a, a 2010-es évekre, és módon módon erre az időre, az 1970-ről van szó, 72-ről, egy megtorpanást jósol, méghozzá jelentős megtorpanást, tehát itt egy, egy addig növekvő pályának a hirtelen megtörése, ami, amit ezek a grafikonok mutatnak, hát miután azon kívül, hogy figyelmeztetni akart, konstruktívan is próbáltak hozzá a dologhoz, hogy na de mit lehetne mégis tenni, és egy alternatívát is felállítottak, amikor arról van szó, hogy az emberiség önként alkalmazkodik egy egy zárt rendszer követelményeihez, mert ugye a Föld nem egy véges rendszer nem végtelen méretű a Földünk, akkor, amekkora, erőforrások az a meghatározott méretűek. Addig lehetett ezeket végtelen tekinteni, amíg még a, a termelésünk és a fogyasztásunk a mai csak csekély töredéke volt, addig valóban ö, nem volt érezhető semmiféle külső korlát, csak hogy már nem úgy tartunk. Igenis befolyásoljuk a, a Földnek a, a működését, méghozzá egyre. egyre inkább így van ez, ezt most már azóta eltelt 40 évben, napnál világosabban láthatjuk. Tehát, hogy önként alkalmazkodunk egy véges rendszernek a követelményeihez, és visszafogunk önmagunkat. És ezzel egy valóságosan fenntartható pályára kerülünk, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag nincs növekedés, tehát megállunk egy szinten. Na most az az, ami nem következett be. Tehát mai napig 2012. novemberéig, 28-áig, most merem így mondani szándékosan karikírozva, az a, a közgazdászoknak is és a politikusoknak is a fő gondolata, hogy a növekedés. És hogyha nincs növekedés, az óriási baj, ha nehogy isten valami csökkenés van, az még nagyobb, nagyobb baj. Tehát ez a fő cél közgazdásznak, politikusnak, és a fogyasztónak is természetesen, és, és ön korlátozásról hát beszélnek, beszélnek de, de semmi érdemi dolog nem történt. Politikusok időnként találkoznak Rióda Zsarnaíróban meg egyebütt, hogy ezeket a dolgokat megbeszéljék, és semmi érdemi megállapodásra nem jutnak. Ha netán jutnak is, annak a végrehajtása enyhén szóval kétséges. Tehát úgy tűnik, hogy ez a fajta alternatív lehetőség az ön, ön visszafogás, önkorlátozásnak a lehetősége, amit egyébként ebben a műsorban is többször elmondtunk különböző aspektusban, <kös> hogy ez, ez nem valósul meg. És hát haladunk egy olyan visszaesés, megtorpanás felé, ami elkerülhetetlen. Ugyanez a könyv egyébként beszél az úgynevezett túlszaladásról is, ami azt jelenti, hogy rövid ideig az is lehetséges, hogy a, a fogyasztás túlhaladja a fenn, a, azt a szintet, amit a környezet elvisel, tehát a, a kimutatható olyan fenntartható szinten is túlszalad. De ez csak rövid ideig tartható fenn, és olyan, amikor egy repülőgép olyan magasságot ér el, ahol tulajdonképpen nem tud már repülni, de a saját lendületéből képes fölszaladni oda, de utána visszaesik. Szükségszerűen, mert ott nem tud repülni. Valahogy így kell elképzelni a dolgot, és ez a könyv ezt is leírja, 1972-es modellről van szó, hogy Ezután szükségszerűen be kell következzen egy erőteljes visszaesés, tehát itt az erőteljes szón van a hangsúly. Mindezt a figyelmeztetést a 40 évvel ezelőtt hozták meg tudósok, és úgy látszik, az eltett 40 év nem volt elég ahhoz, hogy nem, tanuljunk belőle. Nem feketen-fehér van. Feketen, Feketén-fehéren így igaz, hogy nem tanulunk belőle. Azt ne várjuk el... Elvárhatnánk ugyan, de, de ne várjuk el, hogy az, aki a fejlődésből, ebből az anyagi fejlődésből él, az másfajta, hogy mondjam, hitet fog ö, teljeszteni ezután, és a, a termelés visszafogásában lesz érdekelt. Nehezen tudom elképzelni, hogy egy, egy, egy nagy és akinek mindenfelé vannak gyárai, és esetleg vagy egy korporáció, be, amiben százerek dolgoznak, az holnap elkezd egy olyan dolgot, hogy hát akkor mi most talán abba hagynánk az olajbányászatot, mi nem gyártanánk több autót, és mi igazából a, a falusi életet és a... a, a a néhány állattal megművelhető, méretű földeknek a, a hívei leszünk, és mennénk mi is vissza a farmunkra, és a dolgozóink is. Ez egész egyszerűen nem elvárható, és ez, ez, ez hogy mondjam, emberileg képtelenség bizonyos ö, fajta, hogy a munkát végezve. De, van egy másik rétege az embereknek, és ez erre egyébként szintén László Ervin ő, folytatott le egy kutatást, ami nemzetközi kutatás volt, és ez a rét, van egy rétege a társadalomnak, amit ebben a szociológiai jellegű kutatásban ilyen ö, ö, kreatívoknak neveztek. Tehát tulajdonképpen a, olyan alternatív gondolkodású emberek, akik számára ezek az igazságok ö, fontosak, amiket te az előbb elmondtál, és megpróbálják az életüket úgy alakítani, hogy igenis visszafogják a fogyasztásukat, igenis keresik azokat a megoldásokat, amivel, amivel, amivel egy józan alternatívában képesek ö, civilizáltan létezni, és ezeknek az embereknek a száma ö, azért fokról-fokra nő. A, néhány évvel ezelőtti USA-beli felmérés szerint az embereknek az egy negyede gondolkodik ebben az irányban. Nem biztos, hogy mindenki egyformán tenni képes, de tömegek vannak, akik, akik, akik meg akarják változtatni ezt a tendenciát, és a saját életükben keresik a megoldást. Ez, ez nagyon ritkán jut el a politika, vagy, vagy a, a, a, a, a, a, hogy mondjam, a gazdaság felső szintjeire, mert ott ez jószervel értelmezhetetlen. Tehát a hatalom és a pénz számára ez a fajta magatartás ez nem igazán értelmezhető, de mivel a fogyasztás, a fogyasztón múlik, azért ez egy érdekes dolog, hogy a, hogy a fogyasztás vagyis a fogyasztói társadalom összeomlik abban a pillanatban, amikor a fogyasztó nem akarna fogyasztani. Tehát lehet mindenféle módszert alkalmazni, előbb-utóbb egy tudatos ember átlátja ezeket a fogyasztás növelő módszereket, amivel őt rá akarják venni arra, hogy többet fogyasszon, vagy be akarják kényszeríteni, és nem egyszerűen ellenáll, hanem megváltoztatja a fogyasztási szokásait. Például az, hogy számos ember ma Budapesten ö, biciklivel közlekedik, tudatosan, e mögött nem egyszerűen csak az van, hogy volt egy olaj, olaj robbanás, és nagyon fölment az üzemanyag ára, és aztán még jobban fölment, aminek inkább egyelőre gazdasági okai voltak, mint az, hogy kimerültek volna teljesen a készletek, hanem egy olyan meggondolás, hogy megértette az, hogy ennek így egész egyszerűen nincsen értelme. Az ő, ő életében sincs értelme, ami az ő életében kiszámítható terhet is jelent. Tehát sokkal drágább mondjuk egy autót fenntartani, mint egy biciklit, miközben nekem állandóan nem tudom, én néhány kilométeres utakat kell tennem, rendszeresen ugyanoda, stb. stb. stb. És azt mondják az emberek, hogy oké, okay, mi szükség van erre, ezt én ezerszer olcsóban, természetesebben meg tudom oldani. És nagyon sok ilyen ember, Tudja ezeket az információkat, hisz ezeket ma már azért meg, meg, megismertük, megismerhettük, és egy bizonyos szinten ez ilyen közhelyszámba is megy. Szállandóan beszélünk a környezet szennyezésről, meg hogy, hogy világvége, ugye, állandóan ilyen dolgok jönnek. Tehát ez úgy, ez úgy megmarad a fejekben, hogy mit kell tenni, van egy réteg, aki ezen gondolkozik, hogy mit kell tenni, és az megváltoztatja az életét. Magyarországon is számos ilyen van. Kulturális kreatívoknak nevezi ez a kutatás őket. Nem tudom, magyarul nekem elég szerencs szerencsétlenül hangzik a dolog. Eleve, de, hogy egyik szó sem magyar. Igen, de, de ez ugye angol szónak a, a fordítása tulajdonképpen. Egy kifejezésnek, nem tudom, hogy ott jelentett többet. Mindenesetre ezt a réteget jelenti, és ez a réteg erősödik. Na most a kérdés az, hogy és, hogy pont, meg, és a, pont ha már itt a Budapest klubról vagyunk, akkor például a Budapest klub is azt a cél tűzte ki maga elé, hogy ezt a fajta réteget erősítse meg. Azokat a szálakat segítse összekötni, ami ezek között az emberek között húzódik. Mert, mert tulajdonképpen, amíg valaki, hogy mondjam, ez amit a forradalom, ugye? Vannak, voltak forradalmárok, ha mondjuk kitört egy forradalom, mondjuk 56 de nem akarok nagyon izé, hogy mondjam, nehogy valaki előjöjjön nekem, hogy nem így történt, vagy valami, mert nem ez a lényeg, ez csak egy példa. Biztos, hogy az emberek elégedetlenek voltak, biztos, hogy, hogy volt rengeteg elképzelés, hogy változtatni kell, és amikor valami oknál fogva egymásra találtak, akkor, és ezek a szálak hirtelen összekötődtek, akkor kitört a forradalom. Ha ugyanezt vesszük, nyilván ez nem egy, egy, egy politikai forradalom az, amire, amire most készül az emberiség, de ha ezeket a szálakat összekötjük, például mi itt ezzel a műsorral és a Civil Rádió néhány műsora tudatosan kötögeti ezeket a szálakat, hogy összekapcsoljuk azokat az embereket, azokat a gondolatokat, amik egymást erősítve egy fenntartható ö, jobb világnak a, a reményét fogják adni. Egymást tudjuk erősíteni, akkor nem vagyunk egyedül. Hiszen ezek a fordalmi gondolkodású emberek 56, mondjuk 56, nem tudom, mondjuk ö, ö, szeptemberében még úgy gondolták, hogy tök egyedül vannak, és, nincs is, és, és nem mertek megszólalni, vagy legfeljebb a szűk körben néhány baráttal hoztották meg gondolatukat. De amikor előállt az a, az a helyzet, ami összehozta őket, akkor kiderült, hogy nem itt tömegek elégedetlenek, és tömegek gondolkodnak hasonlóan, és mernek lépni. A mostani ellenség az nem olyan átlátható, mint egy kommunista diktatúra, vagy mint a szovjet rendszer, vagy a, hanem, hanem sokkal rosszabb, mert sokkal jobban vagyunk a részei. Kérdés az, hogy... Hányan vannak ezek a forradalmárok? Hát Arányában. azért mondom, hogy, hogy a László Ervinnél kutatás azt mutatja, hogy Amerikában ez a kultúrás kreatív réteg ez majdnem 25 ra tehető. De ez a, nem látszik az amerikai ez, látszik, ez ez valahol látszik, de hogy nem hisz ott van, gondold el, hogy, hogy ott milyen kultúrál van a biotermelésnek, hány, hány szövetkezetet alakítottak ezek az emberek. Igen, és ez látszik. De, de, de 25 százalék nem... Az, ne, az olyan értelemben nem látszik. Tehát az, hogy akár csak 500 en... csökkent volna az Amerikában az egyfőre jutó ilyen-olyan fogyasztás, nem tudok róla. Az lehet, mert a másik fél az rendetlenül hát itt fogyaszt. van a kutya de... elásva, és ez de ezért de nem tudsz én, amit Jó, amit mondasz, és a szellemi nagyon fontos, ö, azt teljesen elfogadom. De ö, ha ezt a folyamatot nézzük, amiről most ezzel beszéltem, úgy látszik, hogy ez megy tovább, mint ha ez az a kutya, amely kugat, miközben hogy karaván halad. Ö, Hát Hát részben igen, de, de ennek a kutyának ugatnia kell. Persze, persze. Tehát, tehát itt, nem, itt, nem, itt nincs hogy mondjam, tehát mondjam, a tudatot, mert ez egy tudati probléma. A fogyasztás az egy tudati probléma. Az életmód az egy tudati probléma. Az, az, az, nem, az nem külső kényszer hatására történik az, hogy az ember a vágyait így elégíti ki, hanem egy belső igény. Ha valaki cigarettázik, jó, oké, okay. mondjuk az, hogy van olyan, hogy rászokás, és van egy, egy bizonyos ilyen ö, ö, ö, kötöttség a, a miatt, de tulajdonképpen a saját döntés. És egy nehéz, de saját döntés az a dologtól való elállás is. Az nem egy kötelező dolog, az nem olyan, hogy, hogy mondjuk esik az eső, és, és jön az árvíz, és, és, és ott nem választhatsz, hogy úszol, vagy nem úszol, ugye? Na most, ami... Vagy, mint mondjuk egy, egy diktatúránál, mondjuk, ha beözönlik egy, mondjuk a, a vörös hadsereg elfoglalja az országot, érted, és szétlői Budapestet, ez ezen a ponton már nem választási kérdés a budapestieknek, hanem egy olyan dolog, amit, amit akármit csinálnak, el kell viseljenek. Na most, ami érdemben befolyásolja az eseményeket, az a két számegyő Változások mármint százalékban, tehát minimum tíz hát százalékban. A, a lászlóra. Igen, az a vélemény, hogy egy tíz az ö, megindítja ezt a folyamatot. Ö, csak a kérdés az, hogy ezt a ö, kritikus tömeget elérjük-e ezekkel a kulturális kreatívokkal. Hát, de most te hogy érted a kérdést? Az, mert a, a globál folyamatokat azt tudná befolyásolni. Tehát például, a, hogy én, én ugye gyalogos ember vagyok, én abból ítélek, amit látok akkor látom azt, hogy a fogyasztás most már érdembe kezd csökkenni, ha mondjuk át tudok menni egyik oldalról a másikra az úton. Szerintem de nem, át nem, át nem logikus. De logikus. Nem logikus, mert ha mondjuk Indiában élnél, vagy Kínában, akkor, és mindenki ott mondjuk elkezdően gyalogjárni, akkor se tudnál átmenni az úton egyik oldalra a másikra. van szó. Mert a a gépkocsi gép közlekedésről van szó, Igen. ami fenntarthatatlan szín, szinten van, folyamatosan és vártatlanul, és ezen közben ugye emeljük szépen a, a benzinárát, de ez továbbra is uh, ilyen szinten hát van. Ez nagyon sokba csökken, mert ha még autóval jársz, akkor meg azt mondod, hogy az utóbbi években Budapesten jószerűen megszűntek a dugók. Ez annyiban észrehető állítólag, hogy lehet nagyobb jobban a találni, jobban, mint ahogy annak előtte. Dugók nem szűntek meg, nem igaz, hogy megszűntek de a dugók. Majd, de feje csökkentek a dugók. Igen. Hát a, a város túlterhelése túl csökkent, de még mindig túl van terhelve, jó, csak nem annyival van túlterhelve. De ebben két dolog játszik. Az egyik az, hogy fölment mondjuk az üzemanyag Oké. Okay. Ez egy, ez egy külső Ez csak ményszer. példa volt most. De nem nem, nem olyan rossz példa, de, de benne van. valószínűleg benne van annak a sok embernek a döntése is, akik nem ülnek be az autójukba. De hát igen, tehát igenis, élesztő. Az, az lehet, hogy te onnan nézel, hogy van neked egy, egy, egy hogy mondjam, egy nulla tervet, tehát hogy senki ne üljön be ahhoz képest, már egy is sok. Nem, nem, nem. Nincs, nincs, nincs ilyen tehát most de én jó. A két szám kétszámú átadásról beszélek, én nem észlelem, hogy 10 észle hogy csökkent Mert volna. Ezt valószínűleg, valószínűleg egy bizonyos szögből nehezebb észlelni, de nem is ez a lényeg egyébként. Ez ugyanolyan, mint a biotermelés. A biotermelésben nem az a lényeg, hogy egy Laboratóriumba elvigyük a földet, és kimutassák, hogy nincsenek benne vegyszerek. Hanem az a lényeg, hogy van egy termelési rendszer, amiben nincs helye a vegyszereknek, a műtrágyáknak, a túlzott, a föltúlzott mechanikai megdolgozásának, hanem minél természetesebb módon történjen. És rendben van, hogy pihentetni kell a földet, hogy a minősítést elér, de tulajdonképpen a, a biominősítésnek semmiféle exakt mérés nem a feltétele, hanem egy, ter egy hozzáállás a feltétele. Tehát amikor a fejlődést nézed, akkor azt nézd, hogy te benned ez a hozzáállás megvan. Ha te, te, te másokban is ezt észreveszed és ez szaporodik, akkor ez jó irány. Na, tulajdonképpen mi egyetértünk, Persze, de csak... Amit te mondasz ezekről a kultúrás kreatívokról, rendkívül fontos, sőt, tulajdonképpen a legfontosabb dolog szellemi értelemben, hogy szinte azt lehet mondani, hogy a jövőben élő, vagy azt előre vetítő gondolkozás ez, ami egyedül, hát, hogy mondjam, képes és alkalmas arra, hogy a jövőnek a kihívásaival szembenézzen. Egyfelől ez így van szellemi értelemben. Anyagi értelemben viszont azt kell mondanom, hogy a fogyasztói társadalom dűbörög. Egy de várjál, én csak azt kérdezem, de, hogy mit akarsz ezzel mondani? Azt akarom mondani, hogy szellemi értelemben jó úton vagyunk, anyagi értelemben borzaszt, rossz úton de járunk összességében. Egyesem. Az emberiség. De az nem, emberiség. ez nincsen egy emberiség. Te vagy, Ö, meg én vagyok. Jó, akkor most mondok egy példát. Azt mondhatod, Itt hogy van, X jó úton jár, Y meg Rossz úton X jó jár. jár, az emberiség rossz úton jár. Ezt akarom ezzel mondani. Tehát ezt, ezt fenntartom mind a kettőt. Az X jó, jó úton jár, Y jó rossz úton jár, de az emberiség összességében jár rossz úton. A, a, az erőforrások, amely, amíg még fennmaradnak az elfogyasztás, feldolgozás után, a fennmaradó erőforrások, ez szerintem a modell szerint 1990-től 2030-ig az egy negyedére csökkennek. Igen. Na most. Ö, tehát ez globális szinten igaz. Igen. És ö, most már 2010-es éveket írjuk, uh -huh. ö, és ö, még mindig nem lehet látni, lefegy nyomokban, hogy bármilyen ö, érdemi változás ezüttben lenne, tehát ö, valóban igaz az, hogy Egyedi gondolkodásmód, az hozzáállás az rendkívül fontos, de hogy globálisan unblock, szépen szaladunk a, a szakadék felé. Igen, de Ezt van, egy, van egy nagy különbség, hogy aki, aki már most változtatott a gondolkodásán, a hozzáállásán, annak, amikor bekövetkezik egy nagy törés, már pedig ennek a töretlen fejlődésnek a vége az, hogy egyszer csak megtörik, és akkor az, az, az, az, az valamilyen szinten katasztrofális lesz. Tehát vegyünk egy nagyon egyszerű dolgot, ha elég, ha csak mondjuk összeomlik az áramellátás rendszere. Az informatikai rendszerek. Hát az, akkor már az is összeomlik. Annyi elég már. De az már akkor az is összeomlik. Akkor már is tehát oszámlak, tehát igen. nem kell az informatikai rendszernek külön összeomlania, hisz az árammal működik. Tehát, tehát olyan mértékig ö, ö, bizonytalan föltételekre van alapítva ez az egész ö, uh -huh. ö, rendszer, hogy, hogy egy, egy, ö, egy belátható katasztrófánál sem is beláthatatlan következményekkel fog járni. Tehát annyi mindent solor magával. De ha te erre föl vagy készülve, és az életed nem ö, ezeken a dolgokon múlik, hanem ha hogy nem, az a belül a, a, tehát a tudatosságod számára ez elfogadható az, hogy borzasztó egyszerű körülmények között is kevéssel megelégedve is ö, emberi módon tudjál élni, érted? Akkor, akkor a számodra a katasztrofa nem akkora katasztrofa, mint annak a számára, aki azt nehezen viseli el, hogyha adott esetben a választékban időlegesen például szük -szük, valami csökken, és mondjuk egy bizonyos termék hiányzik, és akkor sír, hogy jaj, hát tíz évig a világnak más se lehet kapni, meg mit tudom a többi? Ebben a műsorban szerepet, és is volt, ezen a konferencián is beszélt, és ötele kérdeztük meg, hogy mégis hát kb. hasonló eredményekre jutott igen, igen. most 40 év után, mint annak idején. Sőt, még részletesebben az volt, hogy mégis a 40 év eltelt, és az ő hát jövőképpen még egy fokkal sötét bennél, mint amit annak idején mutattak. Tehát a visszaesés még meredekebbnek jósolja, de hogy ő is kiszámolta az, hogy mit lehetne helyette csinálni, tehát hogy mi az alternatíva, mi egy fenntartható jövőkép, és akkor az arra jutott ki, hogy ami fenntartható és ténylegesen fenntartható, az a 20. század közepének, magyarul a 30-as, 50-es mm. éveknek a fogyasztási szintje és annak az életmódja. Igen. Na és akkor ezt elmondja valaki egy konferencián, ami értem. Tudom, ah, a kocsival jött, igen. Kocsival jött, és 10.000 forint a belépő, és akkor ennyi, tudod? Vagy leírja egy könyben? És akkor azt mondta, hogy na és akkor most mi történt? Hát ez az, tudom? nem gondoljuk végig, hogy ez mit jelent. De, de nem, de, de ugyanakkor azt mondom, hogy én nem vagyok híve, ahogy a, mondjam. Tehát egy dolog, hogy fel kell hívni erre a figyelmet, az rendkívül fontos. Tehát az, hogy az emberek megértsék, hogy a tendencia az milyen, és hogy milyen katasztrofális eredménnyel fog járni valamikor, a napokban, vagy a következő években, vagy évtizedekben, ahhoz nem kell különösen nagy ész, nem kell, nem kell nekünk tudósoknak lennünk, hogy ezeket belássuk. A tudósoknak annyi volt a dolgok, hogy ezt az időskálán és a mértékek szerint ö, is el tudják helyezni. Mi, mi nem tudjuk elhelyezni ilyen precízen, mi csak azt tudjuk, hogy, hogy az lehetetlen, hogy egy bányából örökké fognak szenet bányászni. És amikor elfogy a szén, akkor mindaz, ami a szénre épült, az nem fog működni. Tehát ha az egész társadalomunk mondjuk a szénre, vagy az olajra épül, vagy az, vagy az áramra épül, amit ugye ezekből állítanak elő, akkor ez a dolog nagyon könnyen fog hát léket kapni, és, és, és, és meg fog állni akár egy, egy nagyon rövid idő alatt. Ezt nem nehéz belátni, nem tudjuk megmondani, hogy mikor, de érezzük a dolog tendenciának a, a, az erősödését és a nagyságát. A tudós meg azt mondja, fölhasználva az adatokat, hogy ez ebben az évszázadban már várható. Vagy ezekben az években már várható. Tehát mindig percízebbé és precizebbé tudja tenni az adatokkal a, a megoldást. De a tudós Ömagában ezzel a felismeréssel nagyon sokat segít, de mégis a, be, a döntésnek egészen más természetűnek kell lennie. Az egy, az egy szívbéli, egy belső döntés, és, és nem, nem, nem alapulhat azon, hogy, hogy mutogatunk felfelé, hogy hát meg kéne változni, de meg kéne változni, de meg kéne változni, a világ változzon meg, hanem azt mondja, oké, okay, én megváltozom. Én beszélek veled, és, és megpróbálok ö, téged is ö, rávenni, hogy gondolkozz el azon, és te is változtass, és a harmadik, és a negyedik, és az ötödik, és a hatodik, aki, aki a mi körünkben van, és ezt a fajta hálót, ezt próbáljuk életben tartani. Ez az egyetlen lehetőség arra, hogy ez a tendencia egyáltalán csökkenjen vagy megforduljon. Hisz magától nem fordul Ez, meg. Akkor ez a Budapest Klubnak a, Budapest Klubnak a és nagyon sok most, és azért, és nem egyedül a Budapest Klubnak azért legyünk igazságosak. Mm. Ez egy egyik nagyon fontos, hogy mondjam, képviselője a Budapest Klub ennek a gondolatnak, de, de ez ma már sokkal általánosabb, tehát sokkal mélyebben ott van a gondolkodásban. Mm. Szám, s csak hull és hullre áll Ezüst eső Városi dilemmák. Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Bányai Géza, Polundzia Gábor, és a nagyvárosi dilemmákat folytatjuk. A globális témával, a világmodellekkel és a lehetséges jövőképekről beszélünk, és arról, hogy mit lehet tenni, mit tudunk tenni, és mit kell nekünk tenni, Beszéltünk a Budapest klubról, beszéltünk a Római klubról, és most kicsit visszatérnénk a Budapest klubhoz, ami időbe közelebb áll hozzánk, hiszen még a Római klubnak a jelentéseit úgyomra részt a 70-es években jelentek, meg a Budapest Klub a 90-es évek, 2000-es éveknek a időszaka, tehát akkor már nagyobb tapasztalattal a hátunk mögött, hát... Gondolhattuk végig a lehetőségeket. Ezért most előttünk egy másik könyv is van, tehát a László Ervin által szerkesztett harmadik évezred, amelyikben hát, a könyv végén szerepel egy kiáltvány, amelyikből hát, néhány részt akkor most közé tennénk a tisztelt hallgatók számára. Hát nem is közvetlenül, de úgy bázatosan, hogy ez a kiáltvány az, amit az a 50. Tehát a meghallgatás. Nem aláírt, igen, igen ünnepélyes. És Egy uh, mikor történt? 96-7. 6. A jelent ez 6, meg Igen. Ezek, és uh, tulajdonképpen hetenek hát négy része van, ami négy fontos gondolatkört uh, jelent. Az egyik, hogy a gondolkodás és a cselekvésnek új követelményei előtt állunk. Tehát az, amit az előbb ebből a jelentésből elmondtál, mert a római klubnak a jelentéséből és ebből a gyáltalánk, ugye itt most látható, de többiek inkább elképzelni tudják ezt a grafikont, amiben a, a nagy vonalak vannak, amik a 2000-es évek között, 2000 lezuhannak. és 2100 között lezuhannak, és más negatív tendenciák pedig akkor fölemelkednek, és ebből keletkezik egy ilyen váltó pont, aminek a ami egy, egy, egy nagyon negatív ö, ö, jövőképet mutat, hogy ez ne legyen így, ehhez egész egyszerűen máshogy kell gondolkodnunk és máshogy kell cselekedni. És ezek a, ezeknek a, a, ezek a követelmények ugye ezek nem csak ö, ugye anyagi oldalról megalapozottak, tehát egyszerűen erőforrások kifogynak, a népesség nőekszik stb., hanem hanem hát szellemi oldalról is, és bizony ide beletartoznak például olyan egyszerű dolgok is, amik ö, ugyanakkor forradalmasíthatják a világot, például az étkezés, ami, amiben például a húsmentes étkezés egy, egy nagyon érdekes, kiemelt helyet foglal el. Mert töredék Nincs, előforrást igényel? Mert töredék előforrást igényel, és, és ö, ö, maga László Ervin is. Ö, hogy mondjam, hús nélkül él, tudatosan, és ma már ez nem egy egyszerűen egy állatvédelmi gondolat, vagy egy a, nem, nem, hogy mondjam, nem, a, nem egyszerűen nem ölésnek a... a az el. Ne el, mert nagyon fontos, de nem, de ma már legalább olyan fontos az egész, világ iránt érzett felelősség is ebben a kérdésben. Tehát, tehát ha ezeket a tényezőket megértjük, akkor, akkor ez azt jelenti, hogy, hogy a gondolkodású kell változtatni a szemszög, ami, amiből a világot nézzük, a perspektíva más kell, hogy legyen, és a cselekvéseinknek is másfaltának kell lenni. A második gondolat, hogy alkotóképességre és sokfélességre van szükség. Egy egy, hogy mondjam, monopolizált világ az, az nem képes megváltozni. És itt a monopolizálást, ugye ahhoz voltunk szokva, hogy jó, sztálinizmus, hitlerizmus, stb. stb. hogy ezek az igazi elnyomorító dolgok, amik valóban elnyomorítóak, de az a fajta, hogy mondjam, gondolkodás, ami a fogyasztásra alapszik, és az ahhoz kapcsolódó, mindennek az egységesít, glo, globálisá tétele tulajdonképpen a fogyasztásnak és a fogyasztási javak előállításának és mindenkinek beállítása abban a hadrendben, ami ezért folyik. Ezt, ezt nagyon is érezzük, hogy ez a világnak egyfajta elszürkítése, és az alkotókészségnek és a sokféleségnek pedig egy leszűkítése. Tulajdonképpen egy ilyen fogyasztói világnak nincs szüksége alternatív módon gondolkodó emberekre, hanem arra van szükség, hogy azt a sok mindent elfogyassza, és minél inkább, minél gyorsabban elfogyassza, és így hogy működtesse ezt a rendszert. A harmadik, és ez már nagyon fontos dolog, amiről beszéltünk, hogy felelősségre, felelősségvállásra van szükség méghozzá minden szinten, tehát társadalmi, vállalatok szintjén, szervezetek szintjén, és főleg pedig egyéni szinten vállalnunk kell a felelősséget a tetteinkért. Ez az előző megértésből fakad. És hát a negyedik ilyen gondolat, amit a László planetáris tudatnak nevezett, ugye ez szemben, szembe állt a közben Ruzságot a megérkezett, szervusz, szembe szembeállítva a globális ö, ö, tudattal, amit ugye ma a globalizáció alatt inkább ezt a fajta gazdasági ö, hát, ö, monopolizálást és gyarmatosítást értjük, a planetáris tudat pedig az együttérzés a planétánkkal, a Földdel. Hmm. Tehát egy ilyenfajta gondolkodásra van szükség, ez inkább a szívnek a megközelítése. Tehát röviden, tulajdonképpen hmm. erről szól ez a kiáltvány, és közben a megjött, és mindjárt hozzátesz egy csomó hmm. dolgot, új szempontokat. Hát most itt a Budapest klub, tehát Kivenség teljes joggal a, a személyes felelősségre helyezi a, helyezi a hangsúlyt, és valóban az egyetlen kitörési pont ö, lehet ebből, illetve ö, az egyetem túlélési pont, inkább így igen. mondanám. Én, én ezért valóban... vagyok egy picit türelmetlen, amikor olyan kérdéseket hallok, hogy hát, hát igen, de hát a tendencia mégis az, hogy izés, hogy az emberiség nem változik, nem változik, de hát nem változik. Tehát ö, vegyük észre, hogy ez a saját felelősségünk múlik, és nagyon sok ember vállal egyre több ember felelősséget valamilyen szinten ezért a jövőért. Tehát, tehát az, hogy, az, hogy ez arányában még kevés, és most 90 vagy 80 vagy 70 százaléka az embereknek még nem így gondolkodik, az azzal az nem érdemes foglalkoznunk. Hanem azzal, hogy van, aki így gondolkodik, és lesz megint holnap egy, és megint egy, aki elkezdi így gondolkodni. Hiszen különben egy reménytelen küzdelemmé válik, akkor ugye minek csinálják, ha a tömegébe ez úgyis el van már döntve, hisz, hisz, hisz 80%-a úgyis rossz irányba. Szóval nem szabad szóval azt gondolnunk, hogy egy egyedül vagyunk, mind ahogy mondtad, ugye a példádat a forradalmárokkal kapcsolatban, akik hát egy ilyen forradalomban nem gondolták volna, hogy mások úgy hasonlók itt. Hát nem mert, mert, mert ő ő? A a Október 23-án csak az lett volna, hogy, hogy 30 vagy 20 vagy 50 ezer ember a kocsmába lehajtott volna néhány felest és oda csapta volna a poharat, és utána hazament volna, és, és dühöngene otthon, hogy, hogy ezt, ezt nem lehet kibírni, és ezt ez, ez, ez, ez, ez nem lehet elviselni, ez ilyen a világ, és a többi, a többi. Ez nagyon hát. izgalmas, hogyha vajon 56. október 23-ról van szó, ugye? Igen. Hogy akkor, ha lett volna internet, és ez a fajta <gül> kommunikációs hálózat, ami most van, akkor vajon ugyanolyan lett volna az októberi úgymond forradalom, vagy nem? Vagy lett volna -e az a hagyományos forradalom, ha az 50-es években van egy ilyen. Egyben biztosan internet lehetünk, hogy alapó, be lett volna tiltva a De hát igen, de ugyanakkor valahogy biztos, ha igen. a technika ugye megvan, igen. akkor azért az kibújik mindenhol, mert igen. még ugye a szamicárgykorszak is létezett, tehát a betiltás önmagában nem működik. Tehát, hogy az itt eszembe, hogy akkor bajon lett volna egy ilyen véres. Husztulással teli forradalom, vagy lehet, lehet, hogy akkor a technológiának a segítségével egy sokkal gyorsabb ilyen tömeges tudat tudatszintváltozás történhetett volna meg, és nem ilyen robbanás. Nekem okay, az, az ogyan, de volt. csak egy, egy hirtelen benyomás nem feltétlenül megalapozott, hogy annak a ritka, diktatúrának a, a primitívsége, és a technika primitívsége azok kéz a kézbe járnak. Uh -huh. Tehát ma egy diktatúra már nagyon nehezen tud ilyen primitív lenni, mert mondjuk mit tudom én, Kína az végül is, ha úgy veszük egyfajta proletár diktatúra, igen, ugye még igen. deklaratíve, egy, egy, egy ilyen kommunista, egy párt által vezetett ország, és próbálkozik a kínai nagy nagyfall már az interneten, hogy, hogy, hogy, hogy -e ez a dolgokat, de ehhez alkalmazkodva már nagyon szofisztikáltan működnek ők is, és a terror már nagyon ilyen, ilyen, ilyen sokszor megfoghatatlan módon működik, és, és a másik, hogy ezt egyszerűen szerintem nem is tudnak előbb-utóbb, hogy a generációk változnak, kiullanak ezek a, az emberek. Tehát aki már ehhez hozzászokott, az már tudja, hogy ez, ezzel, a, ezekkel az eszközökkel nem lehet úgy harcolni, hogy, hogy börtönbe zárok embereket. Igen. Akkor a, a, a diktatórának is kifinomultabbak az eszköze. Igen, igen, igen. Tehát ezt is kifanom látni kell. Ézmeteknikai, de kifinomultabbak, de a értelemben még veszélyesebb, hiszen azt hattam mondani, hogy sejtszinten támad ez a fajta áfium. Tehát, hogy nem egy külső erőként értékeljük, hogy rá kényszerítenek dolgokat, amiket tulajdonképpen nem szívesen tennénk, de hát nem akarok bajt magamnak azért felmúlok más helyesején, hanem átformálják a tudatot ezekkel a módszerekkel, amikor beszéltünk részben a reklámmal, meg a, a, mint, a mintáknak adásával, és én akarom ezt. Magamtól akarom. Tehát kicsit a 1984 jön be az orveli hát, uh, dolog, hogy, hogy, hogy mint egy, egy vírus a sejtet a saját mintáira átprogramozza. Uh, hát igen, szem, szemben mondom, hogy sejtszinten támad, és sokkal veszélyesebb ezekkel a kifanú útesz közeljük el. Én nem tudom, én nem, nem igazán tudok ebben a kategóriában működni kell, mert hogy támad. Én azt gondolom, hogy ez nem támadás, hanem inkább egy tudat, egy azt hiszem, ebben úgy ö, ezt tudod is követni, hogy ö, ez ö, uh -huh. inkább, inkább valami olyan, szóval, hogy amikor ilyen kifejezéseket használunk, hogy támad, ezt csak arra akarok, akkor olyan, mintha valami nagyon tudatos szándékot feltételeznénk mögötte. És ez, és ez mondjuk, és szerintem nincs. Inkább a tudatlanság van. Uh -huh. hát, a tudatlanság hát, és hát abból hol? a szinten való olyan ért értelemben van mögötte tudatosság, hogy például a gazdasági nyereség, nyerészkedés, a nekem több legyen félelemből, bizonytalanságból vagy mohóságból fakadó vágy vezérel ilyen akciókat. De, de nem úgy támad, ahogy a, egy hagyományos értelemben támadunk. Öm, mert hogy úgy értem a tudatlanságot, hogy, hogy egyszerűen nem látja át annak a hosszú távú következményeit, hogyha itt volt ugye ez az ábra. Tehát annak a hosszú távú következményeit, hogy, hogy ez hogyhat akár saját magára is vissza. Szóval nem tudom, én, én, én nem akarom a világot ketté osztani arra, hogy vannak a támadók és a megtámadottak, ha lehet így mondani. Inkább vannak a tudatlanok, és akkor visszatudok ahhoz a gondolathoz kapcsolódni, amivel, amikor beléptem ide, szó volt, hogy a személyes felelősség. Tehát uh, ugye most manapság ez nagyon divatos Magyarországon, sokat beszélünk erről, hogy mi zajlik az országban, de azért az, hogy az az országban, ami zajlik, az pontosan a személyes belső tudatlanság. Ból fakad valamilyen szinten. Na most, hogy erre azt mondjuk, hogy ez az elmúlt 20 vagy az elmúlt 80 év vagy az elmúlt 500 év tudatos, ugye gyakran ezzel kifejezéssel elbutító és lebutító stratégiájának a következménye, én nem hiszem, hogy az ember ilyen egyáltalán nem hiszem. Azt el tudom hinni, hogy bizonyos vágyak, sokkal erősebben munkálkodnak benne, és annak a következménye ez. Hát meg van olyan dolog, azért azt mondjuk tényleg így a, a, hogy mondjam, a nyugati sok pozitív dolog is van ugye nyugaton, nem csak negatív dolog, tehát azért a, a, a társadalmi összefogásnak, civil hogy mondjam, működésnek azért sokkal nagyobb hagyománya van, nem csak a fogyasztásnak. És, és a demokráciának is van egy csomó kipróbált eleme, amit, amivel itt még csak kísérletezésem sem szoktak, mert egyszerűen nem ismerik. Tehát itt, itt főleg az a probléma, hogy például az emberek hétköznapokban sem képesek anyázás nélkül kommunikálni egymással, hogyha valami probléma van, mert kulturálisan hiányzik, és nem azért, mert egy, egy, egy erő fölülről rákényszeríti őket, hogy ők most mindenképpen így beszélnek és tegyék tönkre egymást. És hát ebben ilyen értelme benne van akár 500 évnek a negatív tapasztalata is, de azért észre kell vennünk, hogy ez ott ez tényleg ez a saját, korlátunk, és Ép, Éppen innét azért is késtem, egyrészt a 49-es villamosra ültetett valaki, meg akar győzni, hogy az a jó villamos, Én meg hagytam magam meggyőzni. Pont Biztos, a, tájékoz... jó, hogy a típus. Tájékozatlanság miatt. De hogy előtte a, köz, a közgazdasági egyetemről jöttem, és ott egy ilyen beszélgetés éppen ebben az irányba vitt el, hogy vajon hol tart a mai tudatosság az országban, vagy a, a viszonyok és a körülmények között. A, aminek ugye következménye az, ahol most élünk. És ö, szerintem ez egy nagyon-nagyon... Visszamennék, tehát arra a gondolatra, hogy mennyi energiát és erő És a választásokról volt egy kicsit szó itt az amerikai Obama választás, és az ahhoz való össztársadalmi viszonyulás, vagy nálunk a választás és a választási eredmények utáni viszonyulás. Ö, igen, én szerintem egy nagyon polarizált társadalom vagyunk, de nem csak most, csak ez felerősödött a mai viszonyok között, hanem valami miatt, és akkor ez egy izgalmas gondolatmenet, hogy miért. De, ez, de itt itthon még mindig alapvetően az számít embernek, aki aki bevállal valamilyen oldalon egy abszolút azonosságot, és ugye az az etikai és erkölcsi magatartás is. Ha onnan átmegy máshova, vagy másképp kezdi látni a dolgokat, akkor ő tulajdonképpen egy etikátlan embernek számít, mintha nem gondolnánk azt, hogy lehet felismerések mentén változni például, mintha ez, ez egy etikátlan dolog lenne. És szerintem ez a kulturális toposz, vagy valami, ez borzasztóan rá tud ülni arra a fejlődésre. És akkor behúzom még ugyanakkor, mert szerintem izgalmas, hogy a nyugaton ez hogy működik, és nálunk, hogy, hogy biztos volt itt már többször szó, hogy a Fogel Frigyes, ugye a kulturális kreatív mozgalom mentén az elmúlt három-négy évben odállt mögéje, és rádió, tévé, internet, stb. működtetett, és akkor most ilyen úgy döntött, hogy vége. Kifagyott az erőforrásokból. És érdekes, ahogy én magam is reagáltam erre, meg ahogy a levelezést látom az interneten, hogy a, a szakadság a kettősség, tehát, hogy egyre több Magyarországon is, aki támogatta, élvezkedett, gyönyörködött ezekben a beszélgetésekben, mint mondjuk a civil rádió szerintem ugyanúgy el tudná ezt magáról mondani, de amikor az van, hogy támogatni is ezt, nem csak a, a hallgatóság, vagy az élvezkedés, vagy az öröm szintjén, hanem végig gondolni, hogy miből, miben áll föntartani egy ilyen szolgáltatást, arra, mintha nem jutna a energiánk. Mm. És én magam is végig gondoltam ezt, hogy én sem. Tehát nagyon tiszteltem és örülök, hogy a Frigyes ennyi minden jó dolgot közvetített, továbbítottam is mindig az információit de bevallom soha nem jutott igazán eszembe, hogy én is küldjek akárhova a bankszámlára támogatást, anyagi támogatást ehhez, és azt láttam, hogy az egyik, mert nem volt olyan látványos, mint ahogy például a nyugati úgynevezett crowdfundingban ez egyre erősebben működik, komplikáltabb, nehézkesebb, és annyi minden van, amit én is csinálok, hogy egyszer úgy hagytam elcsúszni ezt. Csak, hogy itt van egy És dolog, szerintem itt a valami izgalmas dolog igen, van ezzel kapcsolatban. Én, én szerintem itt van egy olyan probléma is még, és akkor ez nagyon jó, mert a civil életünkre nagyon is visszaült, hogyha valaki csinál egy jó dolgot, akkor egy idő után, igenis, tehát egy, mondjuk, mint nem akarom konkrét példának hozni, mondjuk a, ezt a kultúrális kreatívok mintentes megjelenését, de valaki csinálja egy hasonló dolgot, és mondjuk elfogy a pénz, vagy elfogynak a támogatók, akkor, akkor hát panaszkodik, hogy ő csinált egy jó dolgot, és, és hát ezt nem támogatja senki. Pedig tulajdonképpen meg lehet arról van szó, hogy ő elkezdett valamit, és az neki egy ilyen idézetben mondom, üzletévé vált, tehát nem feltétlenül nyer ebből pénzt, de, a, de, de ez, ez neki fontosabbá vált a dolog önmagában, adott esetben, mint az, amit annak révén ő akar közölni. És, és, és ha azt mondom, hogy, hogy mondjuk hogy mondjam, a, a, a világ nagy tanítóit veszem alapul, ők sosem könyörögtek anyagi támogatásért senki csenkőz, és nem voltak kiakadva, hogy nem kaptak ilyet, hanem tanítottak. Mentek egyik embertől a másikig, és átadták azt, amit megértettek, és át tudnak adni. Sem törődtek vele, hogy e mögött alakul valami rendszer, vagy nem alakul valami rendszer. És a rendszerek később kialakultak, de akkor már rengeteg kritikával illetjük őket, mint különböző egyházak vagy vallási rendszerek, amik aztán később sok ellenmondást is magukba gyűjtöttek, de, de azt akarom mondani, hogy, hogy nem, nem baj az, hogy valakik nem támogatnak minket, attól mi még folytathatjuk a dolgot, mert, mert pont a tudat, hogy mondjam, tágtiegításnak, vagy, a, vagy a, ennek a fajta gondolkodásnak a mélyebb megértése nem eszközöket igényel elsősorban, hanem, hanem kapcsolatot. Megjelenlétet. Mm. Megjelenlétet, és az, az nem feltétlenül erősebb kapcsolat, hogy én mondjuk a Youtube-on fönt vagyok, és 50 ezen rám rám mint hogyha én 15 emberrel beszélek, de annak a 15 embernek mélyebben megváltozik az élete, mert állandóan kommunikálunk egymással, és tulajdonképpen mi tanulunk valamit erről a dologról, a többiek passzívan figyeltek, és némi Részben igazolást kaptak az ő törekvésé köznémi lelkesítés, de valószínűleg ezekből a beszélgetésekből kevés konkrétum jött ki, ezek nem interaktívak. Tehát amikor nem tud rákérdezni, akkor én most mit csináljak. És szerintem ez egy, ez egy probléma minden, minden olyan törekvésnél, ahol, ahol, ahol mondjuk ilyen kommunikációs ilyen, ilyen projektet hozunk létre, vagy, vagy akár tanítani próbálunk iskolaszerűen, tehát bevonni embereket, és akkor annak fönn kell maradnia, akár mit a CV rádionak, aminek a fönmaradása napról napra Történik, vagy inkább uh -huh. mondom, úgyhogy kétséges, minden nappal kétséges, hogy fönn tud-e maradni. Ezzel a frekvenciát megkaptuk? Uh -huh. Igen, és ez olyan, mint a győzelem, amely, Igen. amelyikkel segítség győztünk. De, de ugye a hallgatók nem öntik a pénzt ide, a reklámokat nem is szoktunk adni, tehát egy csomó mindenben nem foglalkoztunk, de a dolognak a föntartása sokkal, de sokkal nagyobb pénzbe kerülne, mint amit egyénként el tudunk viselni. És, és itt van egy a, szakadék a kettő Igen, között. igen, hogy ugye gondolom a beszélgetésnek ez a korszak, korszakváltás, vagy hogy van-e korszakváltás, igen. és a, abból fakadóan a társadalom működése, vagy belső működése is változik-e. Eh, ahogy, ahogy hallgatok, azért ez egy, ez egy kérdés. Tehát eh, nyilván két-hármezer évvel ezelőtt is valami ilyen változás lehetett, és az, az akkori tanítók, vagy mesterek, vagy gondolatébresztők, azok valószínű, hogy egy másfajta feltételezhetően egy másfajta társadalmi közeggel találkoztak, amelyben a tanításnak az a hagyományos értelme az tényleg szolgálhatta azt, hogy el, eltartódtak valamilyen szinten. Nem is volt az kérdés. Lehet, mm. hogy általában lehet, hogy szegények is voltak meg. meg. De hogy valami azért a társadalmilag azt gondolom, hogy az elmúlt két-három évben ennek volt egy nagyobb de ezt be, beépültséget. Hát, de szerintem itt változott valami. És ezt, ezt akarom feszegetni. Nem tudom pontosan, hogy mi, de változott. Tehát a hagyományos értelembe tanító-tanítvány viszony azt szerintem fölbomlóban van erről, már ebben is beszélgettünk. Én. És ebben a felbomló állapotban nem alakult ki az a másik társadalmi kulturális szövedék, vagy nem tudom mi, életháló, ami megtartana külön bizonyos funkciókat. És ezek a funkcióknak egy része új funkció, amely egyrészt a technológia és más dolgok miatt pénzigényesebb, tehát nem csak a személyes, tiszta, egyszerű jelenléter van mögötte. Másrészt meg meg a Demokratikusan azt értem, hogy nagyon meg bárkinek lehetőséget ad az internet, egyértelműen bárkinek okay. lehetőséget ad. És sokkal több a a, De azért annyiból nem demokratikus, hogy előfizetés kell hozzá, kutyuk kell igen, hozzá, igen, számítógép igen, kell igen, hozzá. Igen, tehát, tehát ott is tehát azért a a van az induló költség a százezres tétel. Így van. És, és, a és még egy tudás tartás egy másik százezer forint. Igen, igen, igen. igen nagyjából, tehát, tehát, hogy pénzfüggőbb, igen. Függőbb, igen pénz tehát, függőbb, hogy a megjelenés igen. és a létezés pénzfüggőbb, mint igen. hogyha csak egy saruban sétálsz a viszonylag elfogadható éghajlat alatt és tanítasz. Még tanítani is pénzfüggő. Egy épületre van szüksége, egy helyre van szükség. So, szóval valami miatt tényleg nehezebb ezt a fajta dolgot, amit te mondasz, most működtetni. És társadalom függő, és ebben az esetben a kérdés, hogy hol van a pénz elosztva, vagy honnan jön a pénz. Igen, de én azt és mondom, itt, hogy miért van egy ilyen átmenet. Igen, izgi, hogy ez hogy fog átváltozni. Ezt, ezt, ezt kellő, hogy mondjam, hát szerénységgel fogadjuk el, hogy ez most ilyen döcögös, De ez, ez így, az átmenet. Ez így van, hát minden átmenet ilyen. Ne, szerintem most hagyjuk ki De a zenét. Jó, jó kivételesen képzeljék el, hogy hallottak két perc zenét. <gül> most izgalmas lenne, hogy ki milyen zenét képzel oda. <gül> <gül> Hogy mi esetleg egy kis kórusban itt ének. Én azért, ugye szó volt arról, hogy egy kodáti tolatlanságról van szó, és nem másról. Én talán csak azért is, hogy egy kicsit érénkítsem ezt a beszélgetésben, nem mintha nem lenne az. Azért berobám azt a gondolatot, hogy szerintem lehet, hogy nagy tömegek esetében le a tudatlanságról, de igenis van egy réteg, számszerűen talán nem nagy, de viszont a hatalmában annál nagyobb, amelyik szerintem igenis tudatosan végzi azt a tevékenységet, amit végez. Tehát én a Ö, jelekből, amit látok, abból itt Már egy negatív. Igen, tehát, negatív. A, tehát a, a módszereknek a, a hallatlan hatékonysága, a, ami nem lehet tudatni. Erre kérdezem, hogy mit, mit akar a kérdésed sugalni? Az, hogy ezeket a mintákat, amiket ugye, hogy felkeltenek olyan iránt, igényt, ami nem is létezett annak előttem, mert nem ismertük, és hogy ezt, ezt tömegesen csinálják, ezeket a mintákat tudatosan oktoljálják ránk, tehát ez, ez nem, nem tudatlanságból történik. Nem létezett ez az ez önzés vagy van? a bírvány előtt. E, bizonyára így van, viszont ha ez így is van, akkor nekünk a legrosszabb taladatosság épül ez a rendszer. És most mondom el, amit az előbb akartam volna, hogy mondtad, hogy, hogy nem lehet elvárni egy tőkéstől, vagy nem lehet elvárni egy beszállítótól, vagy akárkitől, hogy, hogy önkoholáltatással éljem. E, Ugye az a csúnya nagy átkos Tehát, rendszerben... Az azt mondani, hogy el lehet várni. Nem lehet. Az, az a csúnya nagyjátkos amit most a Sydney szabad, e, abban ugye tervkozlálkodás volt, tervjelten megmondta, hogy mik a kerec számok aztán kész, öt éves tervenként. Na most e, utána meg jött az a másik véglet, átestünk a másik oldalára, hogy kijelentették, hogy ez egy formulista csökkeveny, a tervezés mind olyan. Az nem kell. Hanem majd a piac. A piac majd mindent a helyére tesz. Na most, ha a piacra alapozunk, akkor végeremény csak az, amit ezek a görbék, amiket tavasz sem nem tudunk bemutatni, mutatnak, hogy az összeomlás felé mutat minden. És, és akkor azt kell kimondani, hogy ez a fajta gazdasági rendszer, nevezzük kapitalizmusnak, vagy ki, ki hogy akarja, nem alkalmas arra, hogy a problémákat megoldja, és nem alkalmas a, emberek, arra, hogy a, a, a fenntart, ö, ha, fenntartsa az életet. De a kommunizmus, Kádákorszakban is az emberek ö, ö, javakra vágytak, mert... mert ö, mert akartak egy trabantot, egy neylonharisnyát, egy balonkabátot, egy nem tudom én micsodát, és állandóan ez lebegett a Na most Ezeket e... hogy fogjuk megszerezni? Ez volt az a, annak a rendszernek az, a valódi ősbűne, arra nem sokat beszélnek, mert mindenki politikai szintre viszi az, ez vonal a dolgot. Ez volt annak a rendszernek a valódi ősbűne, hogy rá nevet. Az a korszak mindenkit arra, hogy kapajkulta neked is jut, és De most már vehetsz mosógépet, vehetsz frizsidert, vehetsz trabantot, valóban vehetsz telked, mehetsz utazni, és mennyivel jobb neked, mint azoknak, akik uh, a táborba ugyanezt nem tehetik meg, és, és, és büszkék voltunk arra, hogy nálunk azért uh, ez én nagyon, Én nagyon... Én, én, én, és ezzel neveltek itt, minket... Itt, nem... Nem személynek szól ez a nem, hanem ennek a gondolatnak. Én egy nagyon határozottan nemet mondok erre, mert nagyon sokszor találkozom vele. És én szerintem azt gondolom, most nagyon, nagyon egyszerű vagyok. Ez pusztító. Ez a gondolkodás, ahol azt mondjuk, hogy valakik bennünket ránevelnek valamire, vagy valakik összeesküdnek ellenünk, ez egy olyan káros gondolkodás, amely az abszolút tehetetlenségben löki azokat az embereket, akik ezt beveszik. Vagy egy ilyen forradalmi, kirobbanó, cél nélküli, de már a tehetetlenségből fakadó érzelmi durranásba, ami egy ilyen hagyományos forradalmi struktúra. Én, én messze nem gondolom, hogy valaki is ránevelhet engem valamire, ha én nem vagyok ebben. Ezt látom a gyermekemnél az iskolában mindenütt. Áldozatot csinálni magunkból sokkal nagyobb bűn, mint elkövetőket mutogatni. Ezt nagyon határozottan gondolom. Nincs ilyen. Én nem éltem meg itt soha. És amiért ilyen nagyon kifakadok most, az, az mert nap, mint nap találkozom ezzel. Szerintem ez a kollektív gondolkodásunknak az egyik legnagyobb rákfenéje a jelen pillanatban, amikor jönnek a hírek, az információk, a nem tudom mik, arra vonatkozóan, hogy mások milyen összeesküvők. Ma reggel ugye hallgatom a televízióban ezt a jobbikos legényt, aki itt a parlamentben zsidó listázgatott, és a beszélgetésből egyszer előjön ez a az izraeli miniszterelnöknek az anno a kontextusából kiemelt és elnyomóvá meg áldozattá, minősített ellenpontozás szerintem nem visz előre. Ez elviszi és leemeli a személyes felelősséget, engem áldozatba tesz át és egy kis pondróvá. Én pedig nem vagyok, hát én, én az nem az... vagyok pondró. Nem uh vagyok -huh. és nagyon határozottan azt gondolom, hogy minden ember minden ember a jóra született, minden emberben nagyon sokféle komplex vágy, késztetés, akarás és szándék működik, és attól függően, visszatérve Dennis Medózékhoz, hogy a kollektív egészben, milyen kölcsönhatásokban, hogyan birkózzuk, izzadjuk, szenvedjük ki magunkat, abból valami az itt és mostban megjelenik a társadalmunkban. Ahogy a múlt héten mi találkoztunk a fenntarthatósági Konferenciának, az egyik oldalaponta a női, a feminin oldal volt. Igen, akkor most mondjam azt én, mint nő, hogy hármezer éven át tudatosan tönkretették a nőket? Ez egy olyan megoldáshoz nem vezető, és nem is mélyen feltáró gondolkodás. Valami oka biztos volt, hogy három ezer év alatt az emberiség, vagy négy ezer év alatt körülbelül ekkorá erőt fordított a maszkulin tendenciák felerősödésére. De hogy én ezt áttegyem egy ilyen, ilyen tudatos, áldozat és elnyomó konstrukcióba, ez szerintem pszichológiailag a lehető legnagyobb aki, amit társadalmiak a mm, És nem, egyszerűen nem bevezett Nagyon, ne, tudom, hogy szenvedélyes vagyok ebben, de éppen ezért nem bevezett sehova, ezért és a felelősséget ebbe. nyilván gondolom, hang, hallott is előtte. Ö, Egyet, na most ez... én, én, ugyanak, én ezeket ugyan, ugyan vallom, de nem érzem ettől magam kiszolgáltatottnak egyáltalában. Jó, sőt, te sőt, te sőt éppen ellenkezőleg én, én, én ö, keményen ellenállok ennek az egésznek. Tulajdonképpen magyarra folyton utálkozom, tehát De ez nem egy energia. Tudom, viszont... Ugyan, ö... benne, hogy csak akkor az ember a sárba. Viszont tehát, nem ok nélkül, van ez a műsor, más már 8 éve, én elterjesztem ezeket a gondolatokat, hogy mit lehet helyettet csinálni. Nem érzem magam kiszolgáltatottnak attól, hogy én úgy, úgy gondolom, hogy, hogy befolyásolnak minket, és tudatosan teszik ezt. Nem érzem, hogy nem lehetne ellenállni. Ennek azért, mert hogy ezt a befolyásolást így végzik, igenis ellen lehet neki állni ezzel együtt is, igenis lehet másképpen élni, igenis kellett szállni ebből a mokkus akkor is, hogyha ez nem tudatlanság, hanem tartlanságnak az eredménye. Azt gondolom, hogy most két példa jut eszembe. Az első, az a szerintem hiányzik a pszichológiai kultúra is, és tapasztaláson nyugvó kollektív gondolkodás az országból. Eszembe jutott most, hogy 2000, a 2001-ben a, a két torony lerobbanásakor része voltam egy ilyen nemzetközi dialógus csoportnak, és az abban nagyon sok amerikai volt. Teljes mértékben sok kírozottak a történettől, és miközben ugye a kollektív szinten, a társadalom szinten a Bush egy ilyen ellentámadásba lendült, és remekül felhasználta ezt a, a gonoszok ellen való ö, hadrendbeállításra ezt a dolgot, a közben abban a csoportban és körülötte sokan Sőt, olyan átláthatóan felhasználta, hogy az el, a kézefekvő gondolta az ott, hogy ő is csinálta. Hogy a közben mások folyamatosan Igen. azon kezdtek gondolkozni és dolgozni, és, és nagyon komoly szinteken, hogy mi van bennünk, a mi tudatunkban, a közösség. És akkor itt nagyon-nagyon fontos látnunk még egyszer, hogy szerintem a tudatváltás pontosan abban jelenik meg, hogy a nyugati gondolkodásban is egyre erőteljesebben kezd elterjedni az a fajta felismerés, lassan, de azért terjed, hogy az egyén és a társadalom, az egyén és a közösség egymástól nem független. És hogy a, a mé tudatunkban, a belső működésünkben hordozunk olyan aspektusokat, amelyekkel nem akarunk szembesülni akár, vagy nem magunkban megkeresni, de a társadalmi szinten szépen kivetül. Tudom, hogy ez egy kicsit ilyen költőnyen hangzik, de szerintem ez egy nagyon fontos dolog. Ha valóban úgy éljük meg a világot, hogy, hogy vannak az tudatosan akaró, pusztító Elemek, akkor egy rendszer szintű kölcsönhatások mentén a társadalmat, mint élő rendszer felfogó látásmódban elképzelhetetlen, hogy én magamat a polaritás másik oldalára tudjam tenni, és magamban nem keresem azokat a jelzéseket, aspektusokat, ilyen lefordítva ide, hol vagyok én? a saját életemben, aki elnyomom saját magamnak, mélyik mm. oldalát nyomom el, hol nyomom el, hol manipulálom magamat, hol szolgáltatom ki magamat önmagam bizonyos más értékeinek, hol nem keresem ezt a... úgy is szokták manapság mondani, hogy egy ilyen ökológiai gondolkodás saját magunkra vonatkoztatva. Szerintem, ha ezt nem engedjük szabadra, akkor méktenség csatározhatunk, mert individumokat látunk egymásban, amelyek teljesen elkülönülnek egymástól, és maximum egy ilyen akció-reakció hatásban csatamezőként élik az életüket. Ami nekem nagyon szimpatikus, és visszatérek a femininhez, hogy nem, nem mindig így látjuk a világot manapság. És akkor, amikor én nem a feminizmusról beszélek, meg nem a nőmozgalmakról, hanem egy más értékrend megjelenéséről, akkor pontosan ezt gondolom. Sokkal kevesebb a hibáztatás, sokkal kevesebb az elkülönülés, és a, a másikban a másságot meglátó, de önmagamban ugyanaz fel nem ismerő attitűd, sokkal erőteljesebb a múd, a sokszínűség, a sokféleség önmagamban is, és a környezetemben is, és a társadalomban is, és az azzal való birkózás, ami nem könnyű. Szerintem sokkal nehezebb feladat, mint a Géza ellen vagy ellenet harcolni, hogy saját magamban ezeket valamilyen harmóniába tudjam hozni ezt a sok sokféleséget. Szerintem legalább olyan léptékű kihívás, Sőt, ha nem hát nagyobb. valljuk be, hogy a harc az nagyon csalóka, mert a harcban az erősebb könnyen fog győzni, tehát adott esetben mondjuk fizikai erővel győz, megsemmisíti a másikat szó szerint, vagy elkülöníti, de ez nem jelent valódi győzelmet, ez csak azt jelenti, hogy ott pillanatnyilag az az erő el tudott nyomni egy másik erőt. Az az, az igazság föltárását semmiképpen nem segítette elő. Pontosan késleltetett valaminek a megösszeérését vagy összeérlelődését. És a másik példám, amit akartam mondani, újra, ismét, mert találkozgatok vele. Ugye a Németország, azt hiszem, a napokban, a rádióban volt egy ilyen félmondat, hogy igen, Németország az EU-ban elég tisztességesen bevállal nagyon sok pénzt, tehát, hogy kevesebben részesül, mint amennyit berak. Lehet, nem tudom pontosan, hogy ez így van, egy közgazdaságilag. így van. Valakinek kell fizetni ezt a sok mindent. És, igen, ö, de és, valami is de a most, de Igen, de van, van mellette az, hogy igen, de azért Németország gyarmati hatalmai azért nem voltak olyan jelentősek, tehát nem ott kezdődik a történet. Igen. De a me mondat mellette az volt, hogy mert Németország még ez mindig, mint társadalom, oké, nem politikusok csak, a társadalom elfogadja, mert van egy olyan mély ö, belső önmagukban nézés kollektív szinten, ami szerintem hiányzik nálunk, mm. kollektív szinten a második világháború történései miatt, ami miatt folyamatos önvizsgálódásban és önkorrekcióban van, ha lehet így mondani. És ha azt mondhatnánk, az élő szervezetek rendszer szemléletű látásmódjában, hogy ez a legfontosabb képesség, az mm. önkorrekció képessége. És ehhez azt gondolom, hogy nálunk kollektív szinten ez, nem történik meg. Ja, igen, ez történt ma a beszélgetésünkben reggel. Pontosan, hogy ez, a, ez az önmagunkra tekintés. Sokkal erősebb a mutogatás, és így leválasztom magam, és eltávolítom magam a helyzettől, mint annak a felvállalása, hogy ahol tartunk az, az, az egy és ilyen társadalmi igen, szövedékként, hogy alakultak ki, és én hogy járulok hozzá. Katarzis, tehát, nincs is hozzá. Egy, egyikből átfolyt a másikba, miközben ugyanaz a gondolkodás és ebben kis folytató, traumális sokasága hisz, vannak, hisz nem igen. volt, Nem volt egy, egy, egy kényszerítés, hogy máshogy gondolkozzunk a németeknél, meg megvolt. Szerintem van nagyon sok izgalma. Én szerintem nagy potenciál persze, van ebben a régióban, persze, mondanom, De ezt az utat ez az végig kell járni. amiben a, ami, ami a németek persze itt részesültek. Amikor mi tudatos emberről gondolkozunk, legalábbis én azt mondom, hogy észre kell vegyük ezeket a dolgokat mélyebben, tehát nem kell megvárnunk a sors tanítókezét, de ha azt a kataklizmát, ami, amit ugye ezek a görbék, amiket ugye nem látunk, de mindig beszéltünk róla, előrevetítenek, ez ugyan ilyen változást idézhet elő, vagy fog előidézni, már most egy csomó embernél a szegelődézte ami miatt alapvetően át kell értékelni a, a, a világgal való kapcsolatát. Tehát egészen filozofikus szinten én és a világ, nem pedig az, hogy én és a, a rendszer. Nyilván azt is át kell értékelni, de a másik emberhöz a, a, a az, hogy, hogy mit váratok el, mit adok, hol vagyok ember, meg, miben maradok meg ember. E, valószínűleg át is értékeli nagyon sok ember, és azt mondja, hogy oké, okay, elveszítettem mindent, de az emberségemet nem veszítettem el. Vagy valaki megpróbál görcsösen mindent megtartani, és az emberségét is elveszíti, és ez még további nehézségeket fog okozni. Ezek azok a minőségi változások, amelyek egyedül fenntartható jövő felé vezetnek, tehát most ö, el van ez a szó, nem is szerettem lassan használni, mert mindenki ezt mantrázza, de ha végig gondoljuk szellem értelemben, ami a fentehatató, akkor valóban ezek a amiket az ágóta elmondott, ezek a női hogy mondjam, principiumok vagy női erények, amelyek valóban háttérben volt a szorítva, a sőt, a utóbbi időben már a nőkre és férfi minták, a rákényszeríteni. az is a fel önket, nem? Be. Hát mert pontosan, hogyha oda megyünk, igen, de így van, tehát, hogy mert, hogy nem gender, itt most az előbb jöttem, egy újságot vettem fel a közgázon, és ott van a Norvég nagykövet asszonynak egy interjú vele, ahol hangsúlyozza, hogy a norvégiai gender policy az nem women policy, mondja így. Tehát, hogy a, a nemekre vonatkozó társadalmi politikai döntések azok nem a női preferenciára vonatkoznak, hanem annak a felismeréséből, hogy a társadalom egészséges növekedésében a férfi és a női energiák jelenléte az nagyon-nagyon fontos. Ezért nem azt mondták, hogy 40 a parlamentben és az üzleti vezetésben nőnek kell, hogy legyen, hanem azt mondták, hogy 40 ban mindkét oldalon meg kell jelenni a vezetői működésben. Mi a különbség? A különbség az, hogy akár, ugye be, azt a mm. feltételezésbe hozza, hogy ha előfordulnak olyan helyzetek, ahol esetleg a női túlsúly van, akkor ugyanúgy érvényes a törvény, csak egy ilyen férfi jelenlét preferálódik, uh -huh. vagy kerül előtérbe. Uh -huh. De ez szerintem látszólag szőrszálhassukatásra szerintem nagyon fontos különbség, uh -huh. mert hogy pontosan azt akarja hozni, hogy nem igazságot akar szolgáltatni a nőknek, hanem egy egészséges fejlődés feltételeit akarja megteremteni, és szerintem ez nagyon-nagyon pontos. És ebből a szempontból igen, a feminin típusú gondolkodás, vagy létezésmód az a nők. Ből is nagyon gyakran eltűnt. Egy mondani, hogy most ott van 40 nők. De nem azért, mert a férfiakra előszakulták, jelenti, hanem mert a kollektív társadalmi struktúrában való létezés feltételei a külvilágban egyértelműen a maszkulin típusú harcos oponáló, szétválasztó és meggyőző energiákat a De ha a menedzser, ha nő mondjuk, és úgy így működik, akkor tulajdonképpen hiába nő. Azért mondom, hogy nem a... így van. Tehát hogy... Az, hogy önmagában 40 ott van, ez még, még nem megoldás önmagátba, hanem ezek a fajta értékek, principiumoknak a megjelenése, illetve érvényre jutása a lényeg, egy Rittó akár még férfi is képviselheti, hogy hogy gondolkozik. De ha például egy társadalomban 40-40 férfi -40 férfinői arányban kell bizonyos funkciókat betölteni, akkor, és akkor ebből sok minden következhet, például következhet az, hogy, mint a, a norvégoknál, ezt emlékszem, 1980-ban nyári egyetemen voltam, és meg voltam döbbenve, hogy hogy viszonyulnak a pasika a gyermekekhez és a családneveléshez, meg kell, úgy mondjam, néhány is gondolkodon, hogy miért is nem maradtam én abban az országban. Hű. Mert hogy annyira más volt a minősége annak, ahogy a férfiak a gyerekekkel együtt voltak. Tehát akkor ugye törvényszerű bizonyos más tevékenység közös felvállalása is. Tehát hogy akkor nem, nem ez a felosztás van, hogy otthon ücsörög és kötöget és mm -hmm. gyermeket nevel, mert a másik azt tudja, hanem hogy mind a kettőnek ugyanúgy valamilyen módon, azért mert benne van a az élettérben, a társadalmi térben a lehetősége ezért az otthoni teret is osztani kell nagyjából. És ennek következtében kialakulhatnak olyan minőségek, így van. A férfiban is, amelyek feminin minőségek, mert teljesen rendjén való. Ráadásul ugye egyes kutatások szerint a gondoskodás és a szeretetnek az a fajta minősége, amit a kisi gyermekkel az otthonnal, az idősekkel való együttlét kivált, az az immunrendszerünkre és az életképességünkre pozitívan visszacsatol. Persze nincs kizára, hogy ez most elindulhat. Ha ezt még de bárki csinálja, ugyanúgy elindulhatnak benne ezek a belső biológiai folyamatok. Történelmileg vizsgálnak, lehet, hogy arra gondolsz, hogy hát a norvégek, azok ugye egy kicsi nép, tényleg nem, nincsenek olyan sokan most sem, eléggé elszigetelt helyen élnek, viszonylagos zártságban a mai napig. Fizikailag is, és a, a, a, a nagyon négy szegénységből azért nem olyan svédekezik, nem, nem, nem, tehát nem olyan rég kerültek abszolút, ki. Abszolút, még az én inszülem generáció Norvégiában emlékszik az abszolút szegénység. És, és, és ennek a puritán, ebből puritán és a mai napig megőrződött. Tehát egy csomó mindenben sokkal egymásra utaltabb ö, a természette, sokkal direktebb kapcsolatban uh -huh. emberek voltak. Még például mondjuk a Magyarország pedig állandó politikai erők, ö, hogy mondjam, ö, befolyása alatt élt ezer éve itt, itt, pillanatok alatt változtak meg határok, tűntek el népek, kerültek be, Kényszer, kényszerítettek embereket, vallást változtatni, helyet változtatni, katonának elvitték, stb. de stb. Stb. olyan mélyen hmm. ö, ö, mm -hmm. része volt ezekben, hogy, hogy hát nyilván más tapasztalat alakult ki, de végül is azt kell mondanom, hogy amikor visszatérünk a, eh, eh, ahhoz, hogy mikik vagyunk, akkor ennek nem szabad olyan nagy súlyal szerepelni. Legfeljebb kell ismernünk az ebből fakadó korlátainkat, hogy, hogy bennünk esetleg megvan a bizfélelem, vagy a túlzott önállóságra volt törekvés, mert mindig a küzdés, ugye, hogy valami külső erő támad minket. Ez, ez egyszerűen generációk óta hagyományozódik a, a gondolkodásban. De Appák e adják a fiaiknak. E e eh ehhez ehhez kapcsolódni egéze, de azzal, hogy a felismerés mellett tűnik, és akkor megint csak bejönni, ugye nem pszichológus vagyok, de én hihetetlen fontosnak tartottam az elmúlt 25 évben a saját belső fejlődésemben ennek a fajta munkának a jelenlétét. Tehát, hogy, és ez, ez mindig még, emlékszem, 89-90-ban borzasztóan izgatott, amikor a rendszerváltás volt, hogy hogy tudjuk ezt a kollektív társadalmi, hát ilyen traumát, és én messze nem a szocializmusra gondoltam, direktben csupán, egy ilyen oldásba, katarzisba átvinni. Mert hogy azért a traumát, az azt, azt van. Tehát mondjuk ö, én a, ennek a mentális, tehát csak, a, csak egy kognitív szinten való tudása úgy tűnik, hogy nem elegendő. Mert csak épp a Dennis Medous mondta nagyon aranyosan egy pár évvel ezelőtt egy konferencián, hogy hiába írták meg a 72-ben ezt a könyvet, ugye a növekedés határait. 30 éven rá, amikor megcsinálták a, a, az újravizsgálatot, akkor rádöböntek, hogy semmi nem történt. Még ott sem, ahol eljutott az információ, ahol fel is látták, olvasták. Tudták. Tehát ilyen értelemben felismerték. A változáshoz ez nem Csak. volt elegendő. És akkor én soha nem felejtem, hogy őt ezóta mindig idézem. Azt mondta, hogy ő arra kellett, hogy gondoljon. És tudom, hogy a felesége a Donaló Medusa ezt nagyon néhány amerikai ismerősön visszajelzéséből úgy tűnik, hogy borzasztó hitelesen képviselte is számára. És lehet, hogy itt bejön a feminin-maszkulin, nem tudom. De hogy a felesége számára ez egy akkora felismerés volt amúgy, hogy azonnal állítólag. Átcsavarta az életét, megváltoztatta, tehát nem csak a kutatói létben hirdette az igét, Megváltoztatta az életét, létrehozta a Sustainability Institute-ot, létrehozott egy őrült farmot, nagy farmot, ahol ezt a fajta életmódot próbálta kialakítani, tehát már 70-es években ennek a hatására. Tehát a cselekvés útjára lehet, hogy direktebb mm -hmm. a felismerés és a cselekvés közötti kapcsolat a feminin energiákkal működő embereknél. Ez egy lehetséges. De hogy az, e, a, befejezem a Medos mm -hmm. gondolatát, azt mondta, hogy úgy tűnik, hogy a változáshoz, a, a racionális és még rendszer szinten összefüggéseket is megvilágító felismerés mellék egy nagyon fontos plusz elem kell, és ő úgy fogalmazta, hogy a szeretet. Hm. Ezzel fejezzük be, tisztelt hallgatók, ezt a műsort, tehát igenis lehet tenni, méghozzá leginkább saját kezdve. Ez valószínűleg ennek a mai műsornak a tanulsága, és hát ezzel a felütéssel fejezőbe be a mai műsort, legközelebb két hét múlva találkozunk, a Csank Robert barátom emlékére szenteljük azt a műsort, hasonló gondolatok fognak lehungzani, akkor is tartsanak megint bennünk, akkor viszem